gratíválok a 2022 december 8-a van és csütörtök ez a kifejöncsi minden amit aznapról az tudni kell vagy érdemes a netezők valamint fiaja János 14-én alapuljaknak nem felelt csak igenkor látható mértékben a műsora minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás minden nap mérsékelt és apokalipszis és egyáltalán határon hát nem beszélve, volt meglepetés a terapi műsornak azért lett hozadéka nem is kevés Uh, így aztán el kell, hogy mondjam, hogy újabb és újabb támogatókat keresek, mert jelentkeztek, de még-még-még, ennyi nem elég. Uh, és a változás, ami, hogy mi lesz a változás, az ember csak a változtatás szendékával áll elő, és aztán, hogy mi lesz maga a változtatás, azzal óvattal kell lenni, ha az ember fejszével áll neki egy műsornak, vagy egy televíziónak, abból nem lesz jó. Oké, okay, még a televízió mellett más dolgokat is fel lehetne sorolni. Uh, Anélkül, hogy itt a részletekben bocsátkoznék egyébként is egyik napról a másikra, nem biztos, hogy feltalálom a spanyol viaszt, az se biztos, hogy egyik napról a harmadikra. Azzal a felhívással fordulnék önökhöz, és ez független attól, ami eddig elhangzott, hogy szeretném, hogyha jelentkeznének olyan emberek, akikkel megegyezéses alapon, tehát hogy a nap mely időszakában abban megegyezünk, készülnél a kejfejancsi és civilek lennének az illetők, természetesen képüket és hangjukat adják, tehát csak olyanok jelentkezzenek, akik hajlandóak eljönni ebbe a nyolcadik kerületi stúdióba, és azt feltételezik, hogy megfelelnek mindannak az elvárásnak, ami egyébként a kejfejancsiban benne van, és amelynek én is nap, nap megpróbálok megfelelni és eleget tenni. inkább eleget tenni, mint megfelelni, a megfelelést inkább hagyjuk másra, tehát olyanok jelentkezzenek, akik a hét, egy vagy két napján hajlandóak jön, lennének ide eljönni beszélgetni, nem kell mindenben megnyilvánulni, megnyilvánulnak abban, amiben akarnak. Akik egyébként erre hajlamot éreznek, azok küldjék el a nevüket és a telefonszámukat dörö.fialajanos.gmail.com, nélkülük ez a változtatás jelen pillanatban az elképzeléseim szerint nehezen megvalósítható. Tehát az a kérésem, hogy legyenek szívesek, jelentkezzenek azok, akik hajlandóak lennének egy héttel egyszer vagy kétszer rendelkezésre állni, maximum háromszor, és aztán újabb és újabb embereket vennék igénybe, egy-egy műsorban egy illetőleg két ilyen személyre számítanék, természetesen egyszerre a nap valamely szakában, de nem reggel. Napközben vagy este. Ez egy nagyjából másfél órás elfoglaltság, annál biztos, hogy nem több, és hát ezt kell hozzáadni még a nyolcadik eletben való eljutást, valamint a távozást, a parkolás szükség esetén fedezem, de nem hiszem, hogy ez lenne a legnagyobb probléma. Autóval, tömegközlekedéssel is viszonylag egyszerű ide eljutni, hogy parkolni este hogyan lehet. Itt azt nem tudom, eddig még nem próbáltam, de semmi sem megoldhatatlan. Akik tehát vállalkozókedvet éreznek, azok névtelefonszám, és aztán én felveszem velük a kapcsolatot e-mail címen gmail.com Ma Wintermantel Zsolttal beszélgetek, 7.32-től, 8.04-től Bata Andrással, és 8.31-től Kis Ambrussal. Telefonálhatnak, de nem nagyon lesz rá idő. Lesz, ha emél vagy akár én is, ki akarunk egyszer a állni, mint kirágy, a, mannál, a repülőgépen. Vegyék komolyan a felhívást, részint a finanszírozást illetően, részint pedig a részvételt illetően, a kettő nincs összekötve. Napközben vagy esti elfoglaltság másfél óra, beszélgetni velem az életről. Nem megy. Névtelefonszám, töröpontfialajanos Gmail.com, ami az anyagi támogatást illeti, abban nem kell részletekbe bocsátkoznom. Nem megy, nem tudom agarni már, és úgy esik persze, hogy leesik onnan, de még nagy... Nagyjából 6 évvel ezelőtt, illetve 6 és fél évvel ezelőtt írta a ZT az alábbi e-mailt. Kedves Fialajános! Az utolsó fél órában várt e mail -ezők körén kívül állok, 2016. április 28-án, valamikor 312 kor este. Viszont ha tehettem volna telefonálok, mert a téma saját értelmezésemből fakadóan izgat. Az alábbi gondolataimat hetek óta megfogalmaztam, most sajnálom, hogy e-mailben össze, párbeszédben lehet jobban kiadta volna magát, de lehet nem. Számomra öröm, hogy a műsorban fél-fél óráig van lehetőség valakivel beszélgetve megismernem az egyes témákat, és picit talán a a stílus, a témaismerete ahhoz fűződő viszonya, éles kérdésbe történő beleállása vagy ellenállásán keresztül. Legyen az kormánypárti ellenzéki megszólaló, vagy más például egy-egy terület szakértője. Kormánypárt kétharmados adásidő foglalásával nincs problémám. Amivel problémám van, az az, hogy a Kejfe Jáncsi Rádium a tévedés kockázatával felért a csúcsra, elérte a maximumát, az elégedettség érzésem egy cél elérése történés, illetve most a Rádium kapcsán tart egy darabig, majd körülnézett, merre lehetne haladni tovább. Most is így van ez, most merre tovább, nem tudom. Minden, amit a mai napról tudni kell vagy érdemes, ebből napról napra több arra érdemeset hallhatok. Formálódom, nézőpontokat váltok, kérdezni tanulok, lényeglátási megközelítési módokat ismerek meg, utána nézek, időnként véleményt alakítok, témát keresek, megoldásokon gondolkodom, elbizonytalanodom, csüggedek, feladom, majd kezdem az elején. Pénzügyi téma kapcsán a szírek vagy a budai vár történelmének megismerésével gyarapodom, a sors sokáig folytathatom, szerencsére, hogy mi mindennel gyarapodom, hálaértük. Két riport között mostanában meg egy alig érthető reklámszörget próbálok kisilabizálni, dr. Kenem, ezzel kenem, az kelem volt, de lényegtel, vagy nem lényegtel. Tehát dr. Kelen, ezzel kenem, közel volt, de kapufáról kipattan pár napja érthető a mondani való. A nyavajás politikában tocsogó ügyekkel más a helyzet. Ennyire pontosan se tudom, mi van, mi a politikusi cél, és azt sem tudom, hogyan jutunk el a jelen állapotból a célig, illetve én, mint állampolgár, milyen céltűzhetek ki. Az egyes témák kapcsán politikusai létrejött beszélgetések, csak megkavarnak. Nem kellene milliárdokért a várba költözni, nem kellene százasával alkalmazni az államtitkárokat és államtitkár államtitkárhelyetteseket, nem kellene havonta milliókért hegez zsuzsikákat, zsuzsikákat. ő egy Podcast alanya lett volna, sajnos már nem lesz. Többször beszéltünk. Köszönet Benyúl Ritának a közvetítésért. Elnézést az akkori szövegben ezt szerepelt. Habonyárpádokat, endivajnákat, kerényi rászabadítani az országra. Nem kellene 50 milliárdot a vajdaságba vinni, hogy a szerbiai gazdaságot támogassuk a magyar adófizetők pénzéből. Nem kellene évente sok milliárdal konszolidálni az egészségügyi adóságát, írja XY, aki férfi 2016 áprilisában. Nem kellene finanszírozni a klik semmire sem jó vízfejét, vagy 57 hasonló kisebb vízfejét. Nem kellene további milliárdokért fenntartani egy torz közmédiának nevezett propagandagépezetet, írja XY, aki férfi 2016-ban. Nem kellene engedni gyanús ügyleteket, az uniós pénzek és a közvagyon szétlopását, ugyanis a fenti tételeket és a fent, itt nem sorolt további tételeket mi fizetjük. Egyre mi adófizetők azok is, akik nem erre a kormányra szavadja, szavaztak fizetjük, miközben ország Biztosítani minden településen a szabadidős tevékenységes sportolási lehetőséghez a feltételeket. Biztosítani kellene mindenhol megfelelő infrastruktúrát, ideértve a nagysebességű internethez való hozzáférést. A hit erkőslan helyett a számítástechnikai és idegennyelvi oktatást kellene preferálni, ha már itt tartunk, a magyar nyelv oktatását sem erősíteni. Ezek olyan ügyek, amihez szakértői csoportot és mozgalmat kellene létrehozni. Ide tartozik a Városliget, Római Part, József Nádortér ügyei, az MMB alapítványok, offshore cégek ügyei, egyivású tankönyvek ügye, megboldogult vasárnapi boltbezárás ügye, stb. stb. stb. sok minden más. Gyorsan gyarapodnak az ügyek, halomban állnak. Erőt, fellép, fellépést, lendületet, szakmai profizmus tetteket, mozgalmat, médiát tenni minden egyes ügy mellé, ez volna a kívánságom, hogy ne lehessen vastagom mellé és körbe magyarázni a dolgokat. Ez volna meghaladás jellegének fogalmam sincs, hogy hogyan tovább. És ez a politikussal beszélgetős rádiumisor határvonala is egyben szerintem, itt már a cselekvésen van a hangsúly. Ne csupán a kommunikáció, a riporter felkészültsége, véleménye, szavai legyenek szembeállítva a politikus felkészültségével véleményével és szavaival. Az utóbbi szereplők kislisszan többször megfoghatatlan és ez számra a számra dühítő, ez az, ami engem haraggal tölt el több beszélgetés kapcsán. Megal az kanal a hülyeség és a mellébeszélés kondéliában is nem mozdul, zsebben kinyílt bicskák szurkálják a combomat, elegem van, ebből van elegem. És ha eddig nem jönnénk, itt jövünk mindannyian hallgatók a képben, nincsenek mozgalmaink, a tanárok mozgulódásán kívül írja 2016-ban xy aki férfi, arra is inkább távolról tekintek rá jó érzéssel, és messze el a ahogy hogy itt csak örüljek inkább hogyjuk vannak, tudnám, mert legalább ilyen szinten jobban kérdezem közben magamtól. Jól kiadja magát, hogy morális, egzisztenciális és értékfárságunk közepete egyőre. marad a kísérleti műsor és az utolsó adás, a próbaüzem és a gép házzal. Marad a hallgatás és a lassú fokozatos belső építkezés, de meddig? Ezt magamnál sem tudnám megjósolni. Mi van a csúcson túl? A csúcson túl mi vagyunk, többé-kevésbé leszakadva, kiki a maga módján, illetve néhányan előre tartanak, megint néhányan talán már szerveződnek is. A műsor majdani megszűnésével képesek -e legyünk műsor csinálni kint az életben a próbaüzem és a gépházai közepette. Így képzelem. Vajon mi lesz velem és a népemmel, ha elereztem? Hangosítok ki egy elképzelt gondolatot a fejből. Meglátjuk, az lesz, amire képesek vagyunk. Köszönet és hála az eddigiekért. Ennyi. Írja XY, aki férfi 2016 áprilisában. Most zenét cserélek, mert nem ez jön. Ne felejtsék el Pénzügyi támogatás, de ami most ennél is fontosabb, jelentkezzenek résztvevőnek, akár ezennek a levélnek az írója, annak érdekében a jövőre valamelyest másképpen is jelentkezhessen a műsor. Napközbeni vagy esti elfoglaltság másfél óra plusz parkolás, névtelefonszám, telefonszám alajanos gmail.com. Ugyanez a férfi írt nekem egy e-mailt, végignéztem, legalább nyolc éve vagyunk egymással kapcsolatban. Most ez az írás következik. Legyen ez az írás, ez a két írás, felhívás keringőre, minden vonatkozásban. Kedves Fiala János! Hat és fél éve küldött levelem jutott ma eszembe, ezért előkerestem, hogy vajon mi történhetett, miért történhetett ez, hogy eszembe jutott a régi levelem címe, mi van a csúcson túl. Elhangzott és igazat adott ma a hölgy betelefonálónak, hogy az emberek másfél órát állnak sorba csöndben benzinért, és a kejfejancsi népét ez nem hozta ki a béketűréséből. Ő sem hallott sehol hangos szóta, hogy ez a műsor másfél órájánál imígen Ez maga a válasz. Nem csupán az ásákkásan nem kapható üzemanyagra, hanem arra, hogy nincs betelefonáló, és arra, hogy egy hangos szó nélkül tűrve élünk, élünk sokan. Olyan ügyeink vannak zajjal, trollokkal, álhírekkel, dezinformációval tüzdelve, amelyekhez egy-egy betelefonáló vagy nem betelefonáló ember kevés, inkább nulla, semmi erőtlen, hatalom és befolyás nélküli entitás, és ami ügyekhez témánként egy-egy szakértői csoportot és mozgalmat érdemes szükséges létrehozni. Ezáltal egy olyan folyamatot és kapcsolódó, jól formált, profi cselekvési. Láncolatot. Ide tartozik a Városliget, ez idézet az előző e-mailből római part, József Nádó tér ügyei, az MMB alapítványok, offshore cégek ügyei, egyivású könyvek ügye, megboldogult vasárnapi boltbezárás bezárás, ugye, stb. stb. sok minden más. Gyorsan gyarapodnak az ügyek halomban állnak, írtam annó hat éve, azóta van Covid, háború és határnod Ukrajnában szankciók, termékekkel, ársapkák, üzemanyag már, sapka nélkül, tanárok, diákok, utcán, tanárok utcára kerülve, és többi Erőt, fellépést, lendületes szakmai profizmus, tetteket, mozgalmat, médiát tenni minden egyes ügy mellé. Ez az időszava. Különben csöd lesz egy nagy rettség csupán adhok betelefonálásokkal szemben, ez egy állami gépezetre gondolva profin érdekében legalábbis egyre kifinomoltobban működő szisztémával szemben. A betelefonálások semmi értelmét nem látom. Az újszülött Kejfejancsi korában 22 éve még azt érezhetük hogy hatásuk van a sorsunkra. Érdemes ezt artikulálni, most meg ez van csöndben tűr, aki tűr. Én túlnyomó részben terheket tűrve cipelő embereket látok, írja XY, aki férfi. Erőt, fellépést, lendületes szakmai profézmust, tetteket, mozgalmat, médiákat tenni minden egyes ügy mellé. Ez az időszava, különben csönd lesz, egy nagy vegység. És ez a politikussal beszélgető és meg népszerű árpaltillás rádiómisor határa vonnal is egyben szerintem nincs sok értelme, egyiknek sem a mai problémákkal a jelen kihívásaival szemben, ahol a közös ügy mellé szerveződő közösség kívántatik kívántatni, ahol már cselekvés van, volna a hangsúly. Vagy olyan műsorok, amik nem üres történetmesélések, hanem olyan témák ügyek köré a tudás és tudás megosztások köré fonódnak, amik arról szólnak, hogy hogyan törhetünk ki a tűrésből. Arról, hogy okos ötletekből hogy lesz ügy, folyamatos meg, folyamat és megvalósítás, aminek a pucájában így érezhetően van vér. Érzéstelenítéssel el lehet még ütni még több időt, miközben innen is kemény meló voltna felállni. Mi van, mi legyen, hogyan érjük el? Azaz, mi a folyamat? És ebből tud-e profi, hatékony, eltökél cselekvő csapat létrejönni? Engem ezek a lépések érdekelnek az életben. Úgy érzem, hogy a stúdióból beszélgetéssel, betelefonálással, ezek a NER és a világunk kihívásaival szemben megjelenő témák, megoldhatatlanok és vérszegények a maguk szorványos megvalósulásukkal, betelefonálással vagy anélkül. Beszámolni lehetne a mozgalmakról teret, hangot, szereplést adni nekik, vagy ilyen célhoz rendelt mozgalmak, szerveződések létrehozásába lehetne beletenni energiát, de ezek már az új szelek. Ezek már az új szélcsinálókra váró új szelek? Kérdezem. De csupán a, ne csupán a kommunikáció, a reporter felkészültsége véleménye, szavai legyenek szembeállítva a politikus felkészültségével, véleményeivel és szavaival. Az árpa attillázása szemben még a ráadásul ez alatt van. Bár népszerűen semmit mondó adás volt, kiváló emberek jelenlétével, de akárhogy nézem a világot, ez nem viszi előretény és gratuláció, hogy ez egyik legnépszerűbb adás lett. Nekem erről szólt korábban a kefejenség jobb lesz a világ általa is. Én ezt hallottam bele, engem az életet, én ebbe tudnék betelefonálni, értelemhez értelmet hozzátenni, talán velem is és halad, egy ügy lépést tesz velem előre. Tehát itt jöttünk mi mindannyian hallgatok a képbe vagy legalábbis én és azok, akik ilyesmit várnak a helyfejencsítól egy mai korszerű műsortól, de hogyan? Totálisan megértem, hogy feladja mindezt, ezt eddigi működés, mindig is csodáltam, hogy kiáll és csinálja. De mielőtt kivonul, nem egy új csapatot volna érdemes felépíteni, tudást átadni, bontás helyet építeni. Értem, hogy nem e, értem, hogy nem bontás nekem az csupán akkor. De mi volna a betelefonálás megszüntetve, az azt követő folyamat. Mi van az ön fejében? Mitől ér meg ön szerint, miért éri meg ön szerint betelefonálni? Mit bizonyít a betelefonálást? Hova jutottunk a betelefonálással? Hogy lesz jobb a könzerműsor által? A csendhez képest benne még van energia, benne van, a rend meg már a feladás, az érzéketlenség és a fásultság jele, nem a rend, el is a csend, a csend. Meg a fáradás, az érzéketlenség és a fársultság jele talán még a reménytelenségen innen, vagy már annak a mesdjéjén. Még talán nem a végtelen reménytelenség, vagy ez a csönd már a reménytelenség? Én ezt nem tudom. És akkor a konzervműsorok lesz a tovább lépés? Esetleg úgy jön mindez át, hogy a fenti kérdések szemrehányás, vagy számunkérés jelei, akkor is szeretném azt kifejezni, hogy ezek építő folyamatokat érdemes létrehozni. Építkezni bontás helyett, míg van erő, ambíciós és eltökéltség valami rend. Nincsenek mozgalmaink a tanárok mozgolódásán kívül. Hat és fél éve pont ugyanezt írtam, de ott sincs folyamat, de a hatalom már lépett a kirúgásokkal, megtette a kezdő megfélelmítő lépéseit. A jellegi morális érték és egzisztenciális válság közepette már azt sem lehet mondani, hogy marad a kísérleti műsor a próbőzel a gépházai, hanem jön az utolsó adás, marad és növekszik a csönd és a hallgatás, a csöndben tűrve hallgatók tábora. Eredeti Kejfej Jancsi cégger jelentése szerint úgy érzem elhallgat a kejfejáncsi. Mi van a csúcson túl? A csúcson innen és túl is mi vagyunk, egyre jobban leszakadva attól, amiről álmodtunk, de ha talán már álom sincs. A betelefonálása, mit és milyen célla oszhatunk meg egymással. Egy társadalom szövetét közösségeket szétbontó folyamat zajlik, többnyire az érzékszerveinken kívüli tartományban halad dübörögve, miközben egyre nagyobb csendövezi. A műsor majdani megszűnésével képesek kell legyünk műsor csinálni, kint az életben a próbaüzem és a gépházai közepette így képzelem. Így képzeltem még hat és fél éve. Manapság az egyéni cselekvés a betelefonálás életképtelen a közösség ereje, a csapat összefogása és profin kidolgozott folyamatok nélkül. Mit csinál a szél, ha nem fúj, Tisztelettel, XY, aki férfi. Jelentkezzenek. Támogassák a műsort, és jelentkezzenek résztvevőnek benne. Hetente két ember, egy, két vagy maximum három nap, hetente váltó rotációs folyamatban. Szándékukat a, a gmail.com e-mail címbe írhatják meg névtelefonszám. itt van, újra itt van, a nagy csapat. Csak össze csak össze csak össze a mancsodat. Újra hallom újra hallom újra hallom a mancsodat. Vigyázz, a vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, vigyázz, Sie planen, sie planen, sie planen das hier, yo Antonio. Pull up fast, pull up fast. Pull up fast, man, you love Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Vintermonter Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője van a vonalban. Mi szól mindahhoz a gépház zajhoz, ami az elmúlt napokban körülvet bennünket? És akkor ugye a gépház mit értünk, azt majd ön elmondja minden más a gépházaj, van, aki nem is hal semmit. Tudja, a, a fűnök az osztályfőnök kifejezése volt? Nem tudom, hát sok minden történt velünk a világban, például a spanyolok kiestek. Azt hogy élte meg? Jó, na, szerintem meg érdemelősen győzött Marokkó. Aztán, hogy utána mi történt Európa nagyvárosaiban, azt hagyjuk, de ugyanaz, mint a belga meccs után, de hát ez már a kis európai rögvalóságunk része. És mit tud a portugál kapitány, amit nem tudott a Manchester United kapitánya? Mármint edzője. Hát... Néztem, amikor a Cristiano ronaldo beszélt, és kérdezték tőle, hogy hogyan tudja azt elérni, hogy cserepadon kezdjen, és aztán a 60. 70. percben álljon be? Nem. Azt érdemes megnézni. És azt láttam, amikor a győztes meccs után gratulálta Cristiano Ronaldónak, és a Cristiano Ronaldo milyen képet vágott a saját? Nem, nem, azt a meccset nem láttam, úgyhogy ebből kimaradtam. Ezt a focit ezt nagyon kitalálták. Igen, nincs jobb játék nála. Vannak, vannak még jó játékok, amiket én nagyon szeretem, én a jégkorongot is szeretem, meg az amerikai focit is, meg sok más sportot is, de, de a focinál zseniálisabb, az mi nem találtak ki. És az egészen hihetetlen, nem, hogy nem elég, hogy 22 ember, hát ugye az ember abban a feltételezéssel él, hogy azért fociznap ezt szeretik, de hogy ezt az emberek egyébként nézik ilyen számban, ez valami egészen elképesztő. Tehát én még nem kapcsoltam ki vagy nem emlékszem arra, hogy kikapcsoltam volna a meccset azért, mert untam volna. Volt olyan, amikor unalmasnak tűnt, a hajdubi egyébként egészen fenomenális formában van, és azt kell, hogy mondjam, hogy végül is a kiválasztódás folyamán olyan kommentátorok lettek, akik közül számosat nem ismerek, de egyiknek a hangját se venném le. E, és aztán a meccs 10-15 percében mindig választok egy csapatot, akinek drukkolok, mindig más. Tehát képes vagyok egy és ugyanazon csapat ellen is érte drukkolni, és lenyűgöz, amikor gólt és örülnek. Tehát figyeljen, az az öröm, meg amit az ember a tribünökön lát, ahogy az emberek izgulnak, nem néznek oda, imádkoznak, sírnak, egymás nyakába borulnak, ez valami olyan színház, a katona József színházi ritka jó színház, de amit én egy foci meccsen látok, hát az mindent kent terbever, azt a Brook nem tudja, azt a feldinni nem tudta, az valami egészen elképesztő, és napról napra vagy egy nap többször is képes ezt produkálni, lenyűgöz. Igen, és a javam most kezdődik. Ugye, hát nem tudom, hogy a javam most kezdődik, mert attól, mert egyébként most előre haladunk, könnyen lehetséges, hogy a legjobb meccsek már mögöttünk vannak. Még ez is lehet, de azért ugye egy világbajnokság hogyha egy pillanatnyi teljesítményt is mutat meg az adott de azért mégiscsak az induló csapatok között ők azok, akik eljutottak ideig. Tehát feltételezhetjük, mondjuk, hogy, hogy azért ők a, talán a legjobb formájuk hozó csapatok. Szükszavó. És persze, lehet még lehet egy egymérkő. Szükszavó, hát <gül> beszélgetünk. Reggel van? 7 óra 39. De nincs reggelebb, mint máskor, úgyhogy... Hánykor é, Mindig hatkor kelek. Amikor megnézi magát a tévében, én ma utoljára ma reggel láttam, mert kivételesen bekapcsoltam a tévét, és viszont látja magát. Hány, én, éve, van a Hány éve van a politikában? Hány éve van az atv láttam. Hány éve van a politikában? Hát 90-ben csatlakoztam. Mikor van. volt először önnel a tévés beszélgetés? Ú. Hát ez nagyon jó kérdés. Ö talán, arra emlékszem, az első sajtótájékoztatómra arra emlékszem, az 2003-ban volt, igen, 2003-ban. Nem frakcióban találta a 2003 ban Akkor én frakcióvezető helyettes lettem. Ugye 2002-ben alkult meg az új fővárosi közgyűlés, és 2003-ban lett Kupper András a frakció vezetője, és őkért a frakcióvezető helyettesnek, és akkor a gyógyfürdők kapcsolatban tartottam. Egy eltelt 20 év, amikor látja saját magát a képernyőn, mint egyre fiatalabb és egyre fiatalabb, mit él meg? Hát e, szoktak nevetni rajtam, mert én általában visszanézem e, az, az interjúkat, legalábbis a beszélgetéseket, a híradósokat nem mindig, mert nem is mindig találkozom velük, e, mert az ember mindig tud tanulni, mindig kell fejlődni. E, én azt gondolom, hogy Például az én, az én esetemről tudok beszélni, a nyilatkozat, egy, egy hozzászólás, pláne hogyha mondjuk az ott nagyobb jelentőség ütött például egy napi azt előtti, az, hogyha egy, egy, egy vitában az ember többször is hozzászól és érvel, az, az más műfaj, mint amikor az ember mond mondja, hogy egy napi rend vagy vagy nyilatkozat. De látja a változást. Hát saját hát, magát. Tehát ez látja az az azt, ember, hogy ember. az idő halad, látja -e azt, hogy a szövege mennyire változik, látja -e azt, hogy adott esetben húsz évvel ezelőtt mást gondolt, mást mondott, mint most. Nem akarom kiforgatni egyszerűen, csak azt kérdezem, hogy ha az ember fejében ezek ott vannak, illetve látja saját magát, akkor ezt a folyamatot megéli-e? Vagy mindig azt éli meg, amit éppen lát? Hát egy, egyrészt, egyrészt. Most magamat elemezve, hogy nyilván az ember rutint szerez, a legnagyobb hibát akkor követel az ember, hogyha ha mindent rutinból akar megoldani, és, és a szükséges bocsánat, valamit történt, és a, a szükséges megfelelő mennyiségű felkészülés nincs meg az, az sosem vezet jóra. Nyilván. Ahogy haladunk előre az időben, és egyre több úgymond tapasztalat van az ember hátam mögött, én azt teszem észre, hogy, hogy, hogy, hogy jobban tudok koncentrálni arra, hogy, hogy azt hangozzék el, amit én szeretnék mondani, bármi legyen is a kérdés. Ez furán hangzik de nyilvánvalóan a kommunikációnek nagyon fontos része, hogy, hogy összpontosított legyen, és hogy a, az az üzenet, amit az ember el akar juttatni, az, az jól értelmezhetően hangozzék el, akár többször is mondjuk egy, egy... Jönnek rövidesen a konkrétumok, de egy dolgot hadd kérdezzek még meg előtte. Ez nagyon fenkölt lesz. Ma már tanszékvezető professzor az az illető, akivel annak idején úgy szúrta ki a többiek, a katonák voltunk, hogy kiment a latrinára, mert hogy hogy gyakorlaton voltunk, és ott elvégezte a dolgát, és ott Ugye az emberek ilyenkor maguk mögé néznek, bár a latrinán nagyon nehéz megállapítani, mert a tudja ugye alapvetően. Ugye a latinát úgy kell elképzelni, hogy kiástunk egy hatalmas gödröt, hogy faágat raktak keresztbe, és arra lehetett ülni, hát ugye arra vigyázni kell, hogy egyszerre sokan ne üljenek rá, mert akkor pillanatok alatt nem csak, amit az ember ürített, az került abba bele, hanem az illető maga is. Ilyen Istennek nem került sor, de arra emlékszem, hogy az illető alá raktak egy lapátot, és amikor az illető maga mögé nézett, hogy végül is mi az, amit beleürített a latrinába, vagy bármit Látott bennem, mert mondjuk még az elején volt, akkor semmit nem látott, mert ezt egy lapáttal kihúzták alul. Uh, Hat kérdezem meg, és ezt magamra vonatkoztatva is kérdezem. Tehát még mielőtt személyeskedésnek vérni, és azt mondaná, hogy fialát, én erre nem számoltam, pedig most már ismerjük egymást egy darabja, hogy Mondja már meg nekem, hogy mente a világ a Wintermonter által elép. Tehát amikor átgondolja ezt a húsz évet, akkor látja azt a tartalmat, amit ön 20 év alatt megteremtett, és ha most visszakérdez, hogy mire gondolok, akkor sem is képesek gondolok a latrinára, mert az ugye pont arról szól, hogy az ember csinál valamit, amit tényleg csinál, az valahogy elveszítőle az idő, ennek van jelentősége, de nem tudom konkrétan megkérdezni, A felépített egy házat, az is ide tartozik, de hát az ugye nem egy politikai tett, a politikai tettként hozott létre egy házat, annak persze van jelentősége, és itt leviszem a hangsúlyt. Azt gondolom, hogy igen, akár a családom életében, amit sikerült ugye összehoznunk a, az elmúlt néhány év alatt, akár a politikai pályafutást nézzük, ha csak azt a kilenc évent nézzük, ami a legtermékenyebb volt ilyen szempontból az életemben, amikor polgármesterként vezettem Újpestet, és nap nap haladok el olyan létesítmények mellett, amelyek lehet, hogy lettek volna akkor is, hogyha hogyha nem én vagyok a polgármester, de mivel sem előtte, sem azóta az eltelt három évben ehhez mérhető fejlesztés, értékteremtés nem volt, ezért azt gondolom, hogy az ember mindenféle átszerénység nélkül büszkén tekinthet ezekre az új uszodára, az új piac és rendezvényközpontra, felújított iskolákra, valamennyi felújított gyermek és háziorvosi rendelőre. Úgyhogy... És akkor még itt nagyon lehet, hosszasan lehet sorolni a sportbázis a Tarzan Park, és számtalan olyan beruházás, környezetvédelmi beruházás, amiket végrehajtottunk. Tehát azt gondolom, hogy igen, és nem abban az értelemben, tehát nem mondtál lett jobb a világ, hanem az alatt, a kilenc év alatt az általam vezetett csapattól lett jobb Újpest. Lehet-e bármilyen vonatkozásban a focihoz hasonlítani egy várospolitikát annak függvényében, hogy egy, városvezet, ugye egy edzővel nem megy egy csapatnak, aztán lecserélik az edzőt, mert azt feltételezik, hogy benne van a hiba, és ha nem is megtáltosodik, bár ilyen is van, egy új vezetéssel megtáltosodik az a csapat, amely előtte nem teljesített jól. Ezt áthallásosnak is veheti. Minden, szerintem az élet minden területén igaz az, hogy kell olyan vezető, vagy olyan a közösség által kiválasztott irányító személy, aki, aki motiválni tud, aki összetudni fog, aki belső konfliktusokat rendezni tud, aki priorizálni tud mondjuk kihívások vagy feladatok között. Ez, ez szerintem mindenhol így van. Egy csapatjátéknál a szövetségi kapitány az egészen biztos, hogy ott sokkal több nyilván a játékhoz való ismereten túl sokkal több pszichológiai képesség kell, mert ott ugye pláne egy ilyen nemzeti válogatottnál, ahol, ahol különböző helyeken játszó hogy mondjam, nem kis egóval rendelkező játékosokat kell csapatba szervezni, az az fontos. De például, ha már foci példát veszünk, akkor egy csapatkapitánynak sem az a formális szerepe van szerintem, hogy akkor a karján van egy szalag. Meglátosodott-e Újpest vagy Budapest egy szövetségi kapitányjal vagy egy edzővel, egy másikkal pedig jelentősen romlott-e Újpest vagy a főváros helyzete. És most már haladunk a jelen felé. El, elfogult vagyok, nyilvánvalóan én, én, én ezt a három évet mind a főváros, mind Újpest esetében elvesztegetett három évnek látom. De Tehát pontosan az adott azt tágok... is látja, hogy mi az, ami egyébként ki lehet hagyva, mi az, amit elmaradt? Hát ha csak elmegyek minden, hát, ha nem is minden nap, de majdnem minden nap, minden másnap elmegyek a piacra, és látom ott azt a murvával főszort területet, ahol már kész lenne Budapest legújabb főtere a plusz rendezvény helyszínnel. Ugye nem nagyon helyez elképzelnem, mert együtt sétáltunk ott. tudja -e, hogy miért marad el, vagy miért maradt el, vagy ki tudja, mit hoz a jövő? Hát megmondom őszintén, nem tudom, mert a pénz félre rá, a terveket elkészítettük, tehát semmi másra nem lett volna szükség, Csupán annyira, hogy elindítsák a közbeszerzést, erről is beszéltünk, hogy a tervek olyannyira készen voltak, hogy 2019. szeptemberében indíthattuk volna a közbeszerzést, de mivel egy hónapra voltunk a választástól, úgy döntöttünk, hogy akkor ezt már nem tesszük meg. Ennyi. Nem, nem volt akarat. Most ez a legújabb információk szerint áttervezték jóval kisebb műszaki tartalommal az eredetileg tervezett funkciókat egyáltalán nem kiszolgálva fogják talán jövő év végére elvégezni, vagy elkészíteni, nem tudom. Talán személyesebb a kérdés a kelleténél revanszot akar venni 2024-ben a szó legjobb értelmében? Hát, én nem szeretem a revanszót, hogy a, a, kell... legjobb, a legjobb értelemben is van egyfajta e, ilyen, ilyen bosszú. Nem, ö, akkor, az, akkor az... azt cseréljük ki, akkor, a, a, akkor azt mondom, hogy csak azért is, de a csak azért is. A, a, az se egy jó kifejezés. Ö... Ha a kérdés az úgy hangzik el, hogy ha az egészségem, ha a családom, ha a közösségem támogat benne, akkor én nem fogok megtenni attól a feladattól, hogy, hogy újra megpróbáljuk visszavenni Újpestet, és jó irányba terelni. az is, is arra, e, hogy közben meg tudja azt tenni, ami az elmúlt időben némileg, számos alkalommal nem csak némileg torzult, hogy az a Wintermantel, akit egyébként a kétszer-kettő a vezetett sokszor, hogy az le tudja vetkőzni azt a politikai mundériát, amivel nagyobb mértékben azonosítják a Fidesz-szel, mint egy városvezetővel. A kérdés szerintem tökéletesen érthető, és nem arra vonatkozik, hogy tagadja meg a Fideszt, hanem azt kérdezem, hogy képes-e a kétszer-kettő józanságát nagyobb mértékben visszanyerni, mint amilyen mértékben szerintem jellemző, miközben könnyen lehetséges, hogy ő saját magát és a tevékenységét nem látja ilyennek. Azért érdekes a kérdés, és persze kontextusban lehet helyezni, mert 19-es kampányban az azonnali készített egy nagy interjút, és ugye azt, ott is kitárgyaltuk azt, hogy, hogy mindenhol azzal támadtak minket regnáló fővárosi polgármestereket, hogy eldugjuk a Fideszt, meg nem a legnagyobb logóként szerepel ott. Ezt e se jutott, nem hát sem de, de Ez a klasszikus sap sapka dolog, hamar rajta, ha nincs. De most Soha nem, nagyon jól beszél, nem, nem. nem erről be, tehát a, semmi... Én, Isten, ments, semmi eldugás, én csak azt mondom, hogy a városvezető látszon ki jobban, és a, a, a párthovatartozás meg legyen egyértelmű, de az látszódjék benne kevésbé. Minden erőmmel azon leszek, és jelen pillanatban is minden nap. Mert ugye Újpesten a... ennek központi jelentősége van, mindenhol nagy jelentősége van, de úgy tűnt az elmúlt időben, hogy Újpest ebből a szempontból nem csak hogy billegő, de eléggé egyértelműen tette le a voksát a legkülönbözőbb időközin, valamint e, ugye akkor a polgármester polgármesterválasztáson a másik oldalra. Tehát kérdés az, hogyha ön egyébként vissza akar térni, akkor mi lesz az, amivel el tudja nyerni az újpestiek bizalmát? É... Azt a mondatot fejezem be, amit Bocsánat. elkezdtem, én azon dolgozom, vagy azon szeretnék dolgozni minden nap, hogy, hogy elérjük azt, ez egy nagyon nehéz dolog, és nem tudom még az idevezető utat, hogy, hogy a, a, az újpestiekhez, a budapestiekhez eljuttassuk azokat az üzeneteket, ami megmutatja, hogy a városról mit gondolunk, hogy, hogy, hogy a helyi közös ügyeinkről szóljon egy önkormányzati választás és ne az országos pártpolitikáról. Én nagyon szomorúan tapasztaltam, nyilván ilyen szempontból e, értsük jól az áldozata is voltam annak, hogy egy önkormányzati választás e, átlényegült egy országos pártpolitikai szavazásá. E, mindig azt a példát hozom föl, amikor 2002-ben Talós István elindult tavasszal a parlamenti választáson és az első fordulóban, akkor még kétfordulós volt a választás, az első fordulóban kikapott a szocialista ellenfelétől, majd ősszel az önkormányzati választáson pedig tönkrevert mindenkit, kétharmaddal lett ö, ö, kerületi polgármester, akkor még a közgondolkodás az arról szólt, hogy a parlamenti választás szóljon a nagypolitikáról, az önkormányzati választás meg szóljon a helyi közös ügyeinkről, és azt az embert választuk meg, aki a legalkalmasabb és a legjobb, hogy azt a várost vezesse, irányítsa. 19-ben és azóta én úgy látom, hogy országos pártpolitikáról szólnak a legkisebb helyi ügyek is, legyen ez egy, ez egy belvárosi kerület utcáinak egyirányosítása vagy sem, vagy akár itt Újpesten egy forgalmi rend változás bármennyire is, és azért mondom a konkrét példát, mert, mert, mert ez most itt az újpesti közéletet egy picit foglalkoztatja legalábbis azt a szűklokációt, ahol érint, érinti az embereket ott mindenféleképpen. Bevezettek egy irányítani, és egy, irányítás, egy irányítás amivel megoldani a problémát nem oldották meg, ellenben átterelték a lakótelep másik részére is a problémát, de mivel ezt a baloldal csinált, ezért most a baloldal mindenképpen védik, és, és az utolsó ö, töltényig védeni fogják ezt a döntést, ahelyett, hogy egy átgondolást megérteváldott. És mondtuk, ugyanezt vélítettem, a hetedik keleti változásokban, amelyek mai januártól lesznek? Megmondom őszintén, csak a híreket olvastam, a konkrétumot nem néztem meg, szerencsére annyira én nem vagyok érintett a dologban. De hát mindannyian érintettek vagyunk, hát mindannyian budapestiek vagyunk, és a kérdés az, hogyha Niedermüller Péter akivel ma már sajnos nem áll jó viszonyt ápolni, de próbálok, és maximálisan próbálok mindig azért, függetlenül attól, hogy az érzelmeimet soha nem tagadtam, és azok jelentősen befolyásolnak, és szerintem ez így van rendjénben, és a kejfejelődését mindig is jellemezni fogja, de az, hogyha valaki azt mondja, hogy a saját kerületének a lakosait előtérbe helyezi, és azt mondja, hogy az ottani áldatlan helyzetet úgy oldja meg, hogy lehet, hogy a városlakók többes szívnak elnézést a kifejezését, de a, a hetedik jó járnak, akkor ezt hol az a pont, ahol az ember azt mondja budapesti vezetőként, hogy hátrébb az agarakkal Péter, ennél azért nagyobb mérvű együttműködést várnánk tőled a többi kerület lakói számára is. Ennél rosszabb a helyzet, mert a törvények szerint a fővárosban a közlekedés szervezés az a főváros döntési kompetenciája. Tehát az, amit Niedermüller Péter meg tudott csinálni a hetedik körületben, az nem történetett volna meg, hogyha erre a főváros Így nem Így rá. Tehát a felelősség az persze a helyi kezdeményezőké, de az igazi felelősség az az, aki, aki a döntéshez adták a nevüket. Uh... Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, vajon a politikának, vagy a szakpolitikának, vagy mi a frászkúnyhónak az eredménye az, hogy a főváros politikailag lett egy olyan centrum, amely egyébként politikai hovatartozást tekintve az országra nem jellemző. Hát szerintem erre tudjuk a választ azért, mert, a bocsánat, az én megítélésem szerint, bár nagyon sok jel mutat erre, azért, mert a jelenlegi valódali vezetés Élén Karácsony 2019. októberétől egészen 2021 év végéig, amíg az előválasztáson vissza nem lépett, semmi másra nem használta főpolgármesteri pozícióját, mint hogy a miniszterelnök jelölti kampányát építsen. De Most nem ezt kérdeztem, Budapest mitől más politikai színezetű, mint az ország? A karácsony az következmény és nem ok. Hát, de, de, de, de hát most Szeged is más színezetű, ilyen értelemben. Én ezt értem, de hát, számtalan Én... olyan település van, ahol nem, nem, nem olyan színezetű a vezetés, mint amilyen a Ez így van, de Budapest méretét tekintve nem egy bevethető Szegeddel? Hát nyilván nem. Hát nemzet a főváros, a legnagyobb város. Hát az, hogy most. Miért alakulnak így a választások? Ugye erről is sokat beszéltünk, Európában, szerte a nagyvárosokban, de, de ha Amerikát is megnézzük a térképet, a nagyvárosok azok általában ebben a baloldali liberális... Ö, ö, de annyi mindenben nem hasonlítunk pont, a világra, miért pont ebben hasonlítunk? Mert, mert valószínűleg ugyanazok a szociológiai társadalmi jelenségek mennek végbe. Erről is beszéltünk talán, hogy én olvasom olyan tanulmányt, amiben az szerepel, hogy az embernek minél eh, kevesebb időt kell eltöltenie a napjaiból a megélhetéssel és a létrendtartás előteremtésével, és így egyre több ideje marad bármi másra, eh, akkor kezdenek eljönni ezek az őrült gondolatok, meg kerülnek elő olyan... Eh, Fontosnak ítélt ügyek, amelyeken egyébként vidéken a, az emberek úgymond csak értetlenkednek, most tényleg nem akarok itt egyetlen egy példát sem hozni, de, de, de valószínűleg ezzel függhet össze, hogy itt a nagyvárosban egyre inkább gondoljuk, gondoljuk egyre többen, hogy nekünk minden jár, minden ér, mindent valaki másnak kell előteremteni, hogyha az utcán látunk egy, egy faágat keresztbe az úton, akkor inkább a Facebookra tesszük ki, hogy na ezt se senki alját, hogy megfognánk és odép Más az attitűd, más a hozzáállás, és sokkal kevésbé fontosak az emberi kapcsolatok, sokkal lazza, sokkal <kül> inkább az individuum, az, ami, ami, ami jelen van, az, az önzőség sokkal inkább jelen van a nagyvárosokban. Az én megítésem szerint, Jó. hogy én tapasztalom. Um, végül is a költségvetésről a jövő héten fogunk beszélni, akkor már utána lesz a közgyűlés uh, Kisamrussal valószínűleg. Uh, egy más jellegű beszélgetés hangzik ma uh, el... Uh... Árulja már el nekem, amikor ön rendszeresen, ugye időnként az embernek azért olyan érzése van, hogy mindig kezébe nyomnak egy cetlit, mert én ugye kiszoktam venni ezeket, mert ugye figyelve az ön interjúit, azt nem szeretem, hogyha önmagunkat ismételjük. Vajon a fogaskerekű leállítását és a jubileumi rózsakertet, azt Budapest költségvetését tekintve érdemesebb permanensen egybevetni? Nehéz a költségvetésről úgy beszélni, hogy az ember nem ragad ki példákat. Nyilván De nagyon jó három... példákat ragad -e ki akkor, amikor ezeket állítja rendszeresen szembe. Hát most jó vagy nem jó. Nyilván ha engem kérdez, én azért állítottam például a rózsakertet a a, például a karácsonyi diszkivilágításra, mert, mert kis Ambrus főpogámester helyettes úr a tegnapi népszava interjúban azt mondta, hogy a legkisebb pénzért is le kell hajolni, Lásdísz és szó szerint ezt mondta, eh, amilyen ilyen 18-28 millió, attól függ, hogy honnan nézzük, eh, és ezzel szemben a, a 150 éves évfordulóra telepítendő rózsakert pedig 100 milliós nagyságrendű. Tehát, eh, tehát ha, ha azért nem világítom ki advent idején eh, Budapestet, mert a legkisebb vér is le kell hajolni, akkor nem valószínű, hogy ezzel párhuzamosan egy ötször annyiba kerülő rózsakert telepítésre az valóban olyan fontos, hogy, hogy azt ne lehessen elengedni. Már csak azért is üzembe, hogy igen, jó terv volt, szerettük volna, de akkor megmutattuk, hogy ezt is megtakarítjuk. Minek a szimbóluma a biodóm? Szimbólume bárminek a biodóm, amit nem véletlen választok, hiszen részint Zuglóval, részint a fővárossal, évek óta foglalkozom. Én, én, én számomra rettentően felháborító az a hozzáállás, amit a főváros vezetése csinál. Én szerintem a szándékos károkozást is súrolja az én megítélésem szerint, már hogyha egyébként az épületben bármilyen kár keletkezik. Én nem, én nem hiszem, hogy van a világon még egy olyan főpolgármester, aki ne örülne annak, hogy a városában ilyen típusú fejlesztések Lehetnének részben, ugye ő tiltakozott minden ellen, amit a kormány csinál, most nem fejezi be azt, amit a főváros kezdett el, a kormány új újfent, és azt mondja, hogy a kormány, ha akarja, vigye. Hát bocsánat, álljon meg a fákás menet. Ez a főváros projektjéről, a múltkor beszéltünk, Persányi Miklós ötlete volt. Tarlós István szerzett hozzá saját forrást, és szerzett hozzá nem kevés állami támogatást. És 2019. októberre óta tulajdonképpen ott nem történik semmi. Van egy gyönyörű, szép épület, egy, egy nagyon előremutató mérnöki konstrukció, azzal a kupola szerkezettel, amelyhez kell bizonyos főmérséklet ahhoz, hogy tartsa magát. Tehát ez egy zseniális mérnöki találmány, vagy hát fejlesztés, vagy építmény, amit igenis be kellene fejezni, és Budapest egyik égköve lehet. Ön azt feltételezi, történelmetlen a kérdés, hogyha egyébként a főváros vezetésében nem következett volna változás, akkor a biodóm nem ebben az állapotban lenne? Akkor a biodomban már mehetnénk mind a ketten, és közösen érzegedhetnénk meg az benne lévő különböző növényi és állati értékeket, most kértsük az alatt, hogy amit gondolunk. Tehát, hogy, hogy az már működne, már megnyitotta volna a kapuit a széles közönség előtt, és valószínűleg a nemzetközi turisztikai magazinok és a különböző eh, szaklapok, és a különböző eh, külföldi utazás szervezők előke, előkelő helyen említenék, mint egy újabb olyan gyönyörű lehetőség, fantasztikus lehetőség Budapesten, amiért érdemes idejönni, ami azért lássuk be Budapest esetében a turisztikai bevételek nem kis részét képezik a nemzetgazdaságnak. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást, a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen további. Én is köszönöm. Mint elmondtál, Zsoltot hallották, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakció vezetőjét. Felhívást intéztem a néphez, részint a tekintetben, hogy az új műsor segítsenek, részint pedig ebben anyagilag, részint az új műsor létrehozásához szeretnék hetente két olyan embert, akik a műsorban megszólalnának, jelen lennének, a nap bármely szakában, de biztos, hogy nem reggel, inkább este, eljönnének ide és beszélgetnének egy betelefonálós műsorban. Ettől függetlenül, hogy hogy alakul a műsorstruktúra, abban egyébként ez nem feltétlenül egy visszalépés lenne, de ennek a részleteivel hadáljak elő majd akkor, amikor eljön annak a pillanata. Résztvevőket és finanszírozókat keresek. dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Névtelefonszám Halló. Jó reggelt! Jó reggelt, szervusz! A Magyar Zeneház a lelkes, ifjú főnökét hall, veszélyigazgató, mindig rosszul, sose tudom. Ugyan, de, de hogy is, igazgató, igaz, igaz, igazgató igaz, igaz, igaz, Egyszerű. Őt, hallom? Igen, igen, személyesen. Lelkesedés? Lelkesedés az, az, az továbbra is megvan. Ma egy kiállítás megnyitód is lesz, ha, tudtam, ha jól emlékszem. Igen, ugye készülünk az időszaki kiállításra, ez egy nagy kiállítás egyébként, ugye a magyar pop zene története az 5 6 forradalom és gyakorlatilag a rendszerváltás között, és ennek a társadalmi vetületei, hangulata, nagy nóták, nagy együttesek, életérzés. Egyébként nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben több olyan helyen voltam, ahol ilyen retro dolgokat idéztek fel, tehát értem ez alatt ugye 60-as évek, 70-es évek akár zenéjét, akár hangulatát, és fiatal közönség volt, és rendkívüli módon fogékonyak voltak rá, és nem is gondoltam, hogy ez még ennyire érdekelheti azokat a generációkat is, akik ugye nem akkor értek. Úgyhogy ez bizonyos értelemben reményre jogosít az időszaki kiállítása kapcsolatban is. Bata András, a Magyar Zeneháza vezetője van benne a vonalban. Ő beszélget velem, vagy én beszélgetek vele. Nézőpont kérdése. Te voltál Csak hosszú hajú hippie, vagy huligán? Nem, egy kicsit hosszabb hajam volt. Szerettem volna lenni, hát talán nem szélsőségekig menően, de meglehetősen konzervatív és szigorú nevelést kaptam, úgyhogy hát emlékszem, hogy abban az időben még az, hogy valaki úgymond farmer nadrágot vett fel az iskolába. Én az apácaiba jártam egyébként. Jézus Mária, iskolatársak voltunk? Hát, hát komolyan. Én oda jártam ötödiktől harmadikig. Igen, én meg elsőtől nyolcadikig, aztán elmentem a, a konziba csellózni, Zenei tanulmányokat. Hol vagyunk amely? időben? Hát én ugye 53-as születésű vagyok, tehát azért én gondolom jóval idősebb, mint te. Úgyhogy én a hát 60... a jóval nem, tehát figyelj, hányban jöttél el? 68-ban. 66-ban vagy, 68-ban. Hát akkor egyáltalán nincs kizárva, meg én ötödikbe az asszonyja pályája. Ötödik hány éves az ember? Na mindegy. Tizenegy uh, körül, igen. Hát igen. Akkor, akkor abban az évben akár egyszerre lehettünk ott. <gül> Ez érdekes, hogy az, az én. De, az ho, de akkor is ott laktál volna a hetedik a... kerület környékén? Igen, igen, az asztaljával szemben lassú. A... Hát akkor neked sokkal közelebb volt, mert én a Salaimre utcából mentem oda. Neked igen, akkor az, az egy ugrás volt, mint a sugár. Igen, igen, hát ez ezekre fantasztikus. Még a Sala Imre utcára meg eszembe hogy a Fő Ándor utca, ugye ezek az utcák már, az utcák léteznek, csak a, ugye a neveket változtatták. Temesi Alfred? Ah, nem, ahol volt egy, egy zenész. Nem, a Temesi Alfred volt az igazgató, az apa. Az, az igaz, hogy ne, persze, még a szüleim a Európa is volt. Bécskó Béla. Nagyon érdekes figura volt, Madagaszkárban így. alapított. Egy így, így, így, tanárképzőt, úgyhogy egy, egy fieles pedagógus volt. Miért pont az apá... Bár akkor ez hozzád, ugye az ötvös volt, a Verespálné, Igen. az apácai, ezek, ezek voltak, voltak hozzád közel. közel. Azért, azért az, apácai, az apácai, pont egyrészt a Temesi Alfred miatt, mert hogy őt ismerték a szüleim, másrészt akkor azért nagyon elindított. De a Temesi Alfredben az volt a legjobb, hogy a Temesi Alfrednek az egész megjelenése olyan volt, mint a neve. Igen, igen, abszolút. De olyan volt, mint egy ilyen nagy pápa szemes kígyó, tehát hogy amikor megjelent, az ember elcsendesedett a jelenlétében. De hát amúgy is ugye akkoriban hát az iskolai fegyelem, az azt tudjuk, hogy Hát az igen. Egy mennyire mennyire teljesítményorientált szinten... családban születtél? Igen. Azt kérdezem, hogy mennyire teljesítményorientált volt, teljesítmény volt a család. Voltak-e Bata Andrással, az ifjú Bata Andrással szemben nagy elvárások? az édesanyám részéről igen tehát azért én, én úgy értem nevelve, hogy, hogy hát jónak kell lenni volt-e valaha is büszke rád édesanyád él még? nem, nem, nem, nem, nem. de, de volt-e büszke rád, amikor érzékelted hogy azt mondta, hogy oké, okay, rendben van fiam, ezért érdemes volt téged tanítatni hát ez talán a, inkább már az, a zeneakadémiai nem teszek évei. különbséget, az, az egész életed folyamán, tehát Hát egy, egy olyan, olyan típusú ember volt, aki soha nem volt igazán megelégedve. <gül> Úgyhogy az ember. Ez ismerős. igen, igen. Hát sőt, ugye babonás is volt, és emlékszem, amikor a Cukorutca, hogy az a hogy beszélünk, mi a volt. Mikor az, év, az első égnitora mentünk, hét éves koromban, akkor fölhívta a figyelmet, hogy András Kám jobb lábbal lépte a kapunk, mert az nagyon sokat fog számítani a te karriered szempontjából. Tehát, mintha egy szemgyerek voltam rá, ráadásul, és bizonyos szempontból lehet mondani, hogy zseniális volt, mert tényleg mindent beleadott, amit, amit ugye gyerekbe bele lehet adni, viszont mindent meg is követett. Ezzel szemben, tehát ennek minden jó és rossz oldalával együtt. Hát... Ki volt az osztályfőnököd? Uh, uh, hát már nem élő sem, a Fősőtakozatban egy magyar tanárnő volt, Győrök Májának hívták. Emlékszem le. egyébként. Ő nagyon komoly magyar tanárnot, így. Nagyon katolikus, egy, egy olyan iskolából jött, ahol, ahol, hát ugye abban az időben, még katolikus, meg református iskola azért az, az, az csak szörmentén volt, de de egy ilyen belbudai, katolikus szellemű iskolából jött át, és e, érdekes, hogy Szukor nem érezte magát annyira jól, viszont hát csak tudott az irodalomról. Egyébként, ha már az, az iskolákról beszél... És az Ádám emlő volt az énektanárod? Igen, igen, igen, még a Pamacsnak. A Pamacs, igen, igen. igen. Ugyebármilyen pamacs volt a, a, a fülében. De kuruc tanárulat is ismerted azért? És, a, és ő, ő is tanította aztán, ugye a igen. kuruc tanárulat, aki annak idején a budapesti Magrigál kórusban énekel, tehát egy nagyon képzett és komoly uh, muzsikus volt ő. őre, aztán később is találkoztam már a zenekadémiát, tanítottam, amikor, amikor egy koncertszületében összefutottunk, úgyhogy so, sok, sok nagy egyéniség volt ott. pont Celló? A hangja tetszett, és aztán utólag, akkor nem tudtam megmagyarázni, hogy miért, aztán utólag tudom, hogy ez egy ilyen közhely a csalóba kapcsolatban, hogy gyakorlatilag az emberi hangterjedelemnek a... És hány éves korottól? Későn sajnos, tíz éves korom körül határoztam. Mennyi el... lett volna a rendet? Mikor kellett volna? Három-három-négy évvel előbb kellett volna. Igen? Hét éves korom hét-hat-hét hét éves koron. És te azok közé tartostál, aki én... szeretett gyakorolni? Igen, igen, nagyon szorgalmas voltam, nagyon gyakoroltam, csak csak alapvető képességek hiányoztak Mi? a gyakorlati zene, tehát az instrumentális zene igazán magas műveléséből, ebből az egyik legfontosabb az a, az a kezem volt, mert sajnos nagyon ügyetlen. És akárki akármit mond, persze minden fejből jön, meg lélekből, meg minden, de, de azért az ügyes kezű, tehát mind, minden nagy muzikus vagy a legtöbbje az azért nagyon ügyes, manuális... Akkor neked elvileg basszusgitároznot kellett volna? Hát igen, az, az, az utólag egyébként rájöttem, hogy trompitánon kellett volna így és <gül> látom ezt a gitárt. <gül> Másrészt jó anzacsom lett volna, ugye ezt nem próbáltam ki soha, hogy mennyire lett volna jó, de a fogosokat is. És visszatérünk szertem... a a körkörbe érjen, tehát annak idején uh, milyen zenét hallgattál, ami nem komoly zene volt? Hát be kell hallanom őszintén, hogy, hogy, hogy szinte, szinte komolyzenén kívül is semmit nem hallgattam. Egyszer szüleim elutaztak, és nekem ki volt törve a lából, és ott egy barátjukhoz tettek, ez a 13 éves korom körül volt. És akkor ott volt egy Rolling Stones lemez, egy kis lemez ráadásul. Hát ez ugye a 60-as évek közepében beszélünk, és akkor én azt reggeltől estig ott rávetődtem erre. Nem volt tiltott gyümölcs, csak a szüleim abszolút nem érdekelte, tehát ötélyesen más világban, Már zenei világban éltek, opera, hangverseny, stb. És az, az, az, akkor nagyon erősen hatott rám, de tehát megmondom őszintén, hogy ez a, ez a magas művészet, ez nem sznobizmus, tehát egyszerűen szigérileg volt bennem, hogy, hogy a Bach, meg a Mozart, Schubert meg a Schubert, meg ezek szóval engem ezek nem ereszkedtek. Egyébként azért is lettem zenész, vagy hát zenei pályára azért mentem, mert volt egy Bach-hámolmise élményem az Erkel Színházban. 14 éves koromban, de akkor határoztam el, hogy tényleg pályára vagyok, és az, az egy olyan élmény, hogy egész jelen tudtam aludni. Másnap reggelben mentem a kotta üzletbe, megvettem a kottáját. próbál mentél a völgyibe? te a Rózsavölgyűből pontosan pont szervít a térre, és e, próbáltam lejátszani, zongorán, pöcsörésztem össze, viszont, hát az egyik legnagyobb hűbe baknak, ugye, nagy kólus, nagy zenekar, minden, de, de akkor az egy a villámcsapás szerű dolog volt, és ez végül is megmaradt. Egészen az utóbbi évekig, amikor is, hát e, sokkal jobban érdekel a, a könyvüzere, mint régen. Tehát nem érdekel jobban, mint a bocárt, de, de abszolút be. Azt áruld el nekem, hogy, és ez a felkészület bár látható módon azért, mint mindig most is utána néztem, hogy mi a, mi fánterem a Bata András, hogy az, ami jövőre a szubjektív lesz, annak idén volt megfelelője? Nem, nem. Ugye rengeteg ismeret terjesztő műsorunk van. Egyet hadd had emeljek ki, akik hallgatják, mivel rengeteg hallgatják miattad a műsort, hogy van egy opera beavató sorozat. Igen, azt tudom. Nem mi találtuk ki, töltse Most talán a Bankban van. Ez a Dini, Dinius Dani és a, a Göttinger Pali. A bankbáról csinálnak egy kilenc részes sorozatot, és amikor ezt megláttam először, mondtam, hogy jó Istenem. A bankbán, hát persze hát nemzeti, meg a szívünkhöz közel áll, minden Erkel, Hibnus, stb. De ez ki fogja véghallgatni, és dugik tele van 300 ember, és annyira élvezetesen csinálják, Dingy és Daly a zongora mellett, egy zeneszerző, zongorista, a, a Göttinger Pali, meg, meg a maga gyakorlataival aktualizálja, és ott improvizál rá, lenyűgöző. Úgyhogy nagy nagyon sok az ismeretessző műsorunk, ez, ez a szubjektív, ez, ez tényleg szubjektív, szóval ez egy ilyen, ilyen stand-up szubjektív, nem is zenetörténet, hanem inkább... A, ez egy a, a, valamilyen sorozatnak, amit korábban elkezdtél a folytatása, vagy ez most egy igazi Nem, ez, ez, ez teljesen, teljesen más, mert, mert azt mondom, hogy a, a, a, nagy misszi, a zenének a nagy misztikus pillanata is, hogy szeret. Te Ádámra jársz néha? Igen, hát az Ádámot is, igen, de ő az egy igazi stand-up, tehát ő valóban egy szórakoztató, humoros, rendkívüli felkészültséggel. Én, én azt gondolom, hogy hogy... Nagyon örülök. Hát, hogy hát, közhelyen élve ugye ott bábáskodtam, ugye amikor Bartók rádió lett, akkor én már nagyon intenzíven rádióztam, na úgyis a rádióműsorok tömkelegét csináltam, és ugye ott az első csapatban benne is voltam, külsősként ugyan, tehát muzikáló reggel például ennek, hogy az első stáviában ben voltam. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Nagyon. Hát én most az utóbbi időben megint nagyon sokat hallgatok Bartók rádióta, beülök a kocsiba is. Hát, miha ezzel tudom, hogy fenn fenntartani a men men mentális tisztaságot, Ugye, amiről beszélünk, az egy február 17-i esemény. De ugye felhívtad a figyelmemet a Dóm, a hangdom Bos előadására, de hát ugye az a helyzet, hogy erre egyáltalán nem lehet jegyet kapni. Ráadásul azt hiszem, hogy ez tegnap volt, uh, úgyhogy erre már nem nagyon tudjuk felhívni a figyelmet, de én azt jól érzékelem, hogy ez minden hónapban egyszer lesz, és ha igen, akkor tudod, hogy januárban mikor? Nem, nem, úgy van, úgy van a dolog, hogy mindenhol már egyszer adunk egy új műsor Magyarul, hogy akkor a bors az már mögöttünk van? Nevezzük, most a BOS, igen, de, de ezt beépítjük az állandó repertoárba. Tehát, ha valaki belőtt az zeneházába, vagy fölmegy a honlapja, akkor látja, hogy nyolc különböző uh, műsor De a Bosch nál van, nem találtam a, a, új dátumot. És a, a, az elejé, év elején, ez valamikor január folyamán, mert mi azért teszteltük tegnap ezt a BOS. De nem volt, hát nem lehet egy jegyet kapni rá? Le. Lehetett, mert, mert, mert, mert volt három előadás. Az, az interneten az volt kérdő, hogy minden jegyelket. Hát akkor lehet, hogy itt a benfentesek tudtak valamit, mert, mert háromszor is megtöltöttik, hát ez 30-40 emberét, nem tud bemenni. Hát akkor a domba. A domba. Óriási de Mindenkinek neked is nagyon ajánlom tiszta szívből, mert, mert elképesztő hogy a, a Bosznek ezt a csodálatos... Remek hét a, a Földi Négyegyek Kertje színű festmény, hogy hogy ezt, ezt ott a dom megjeleníti. Tehát minden köze, olyan, mintha benne ülnél egy föld, a, a bosznemi borgónak a, a közepén ülnél, és hát gyönyörű zenékkel, reneszánszal, és hát aztán persze eltorzul az egész, mert jön a pokolnak a bemutatása. Tehát egy, egy drámai élmény. Azt mondta a kurc, klassz, hogy továr... kapott a zeneháza, csak egy, egy rengeteg dolog van így, aztán pofátlanul közbevágok, de no, ezt no. Te egész jól hogy kaptatok olyan kitüntetést is, nevezetesen az. Szeneháza, ahol nem is pályáztatok, az mi volt? A legutolsó kit kitüntetés volt, ez Veszprémben ült össze a Music Hungary nevű szervezet, ez, ez. Ja, ja, zenei menedzserek, főleg... Ez az innovációdi, amit fejjel balástól kaptatok? Igen, igen, igen érőszintén, szóval nem a Honváczi barátom és egyben igazgatótársam ment, ment le, mert hozzájuk ugye könnyűzenek közelebb, áll meg jobban is értenek hozzá, mint én, és akkor hogy, hogy lementek részt venni ezen, és, és hát ott kiderült, hogy alapítottak egy, egy új díjat, a Music Hungary, és az elsőként mi kaptuk. Nagyon örülünk, mert végre először nem a ház, tehát nem az építészeti csoda, Igen. mert egy állandóan a elviszi elviselődünk a szót, most ezt a hangdom kapta meg az állandó kiállítást, tehát a zenetörténeti élmény. Azt állult el nekem, hogy mennyire ösztönző, vagy mennyire ijesztő, mert akár ijesztő is lehet az a siker, eh, amit a Magyar Zeneháza elér, eh, és learat, mert hát ugye én legalábbis úgy vagyok vele, hogy ha valahova felkerül a mérce, akkor utána az ember már nem nagyon teljesít szívesen alatta, már pedig az idő nem mindig neki kedvez, magyarul, hogy ez a tendencia megmaradjon, az szinte kizárt, bár kívánom neked, de ha egyébként megmaradna, és még növekedne is, akkor te gondoltad volna vala -e valaha is, hogy a magyar zene háza, épületként és tevékenységként, később egyenrangú partnerként, hiszen az utóbbihoz idő kell az elővitt elő, elég oda menni és meglátni, ilyen mértékben legyen jelen a magyar kulturális, és nem csak a magyar kulturális életben. Fantasztikus, hogy most nem kérdője lenne a mondatot végén, nem pont akkor, gyakorlatilag ez a lényeg, abszolút. Nem, egy, egy, nem, Álmomban elő nem jött, tehát ez egyszerűen, egy ilyen cunami. Most, most nem csak ez, hogy most már 900 ezer látogatóbb fölött vagyunk, és még mindig nem telt el egy év, de hogy van hogy az embereket, bocsánat, ezt én mindig elmondom, de a csillogó szemek. Szóval tulajdonképpen a minden dínál többet mond el, amikor egy, 5 éves gyerek, meg egy 15 éves gyerek ott jól érzi magát a házban is, és, és a, a, jön a nyugdíjas nagymama, és nagypapa, és ők is. Szóval, hogy, hogy rengeteg ilyen, ilyen érzelmi uh, kicsapódások, kisülések uh, vannak, teljesen igazad van, hogy én is gondolkod, mi, nem csak én mi, tehát az egész csapat, hogy hogy, hogy lehet ezt föntartani. Nyilván, hogy a... a most vagyunk, most vagyunk a legérdekesebbek, gondoljuk, hogy ez mondjuk két-három évig azért el fog tartani, mert még, még azért mindig új, még azért, még azért nem tudja minden taxis, amikor azt mondod, hogy vigyend be a zeneházába, nem még mindig azért nem lehet még taxival se bemenni, de most már alakul, alakul be, be fogják engedni a taxit a a, ligedbe, a zöld taxit, tehát még a taxis se tudja mindig, hogy mi az a zeneháza, de, de kétségtelen, hogy, hogy be fog állni egy, egy úgymond normál üzemmód, amit, amit hát csak úgy tudjuk magunkat föntartani már érdeklődésben, hogy, hogy állandóan újat és újat és újat szól, hogy este tízkor is égjen még a láb. Jövő vasárnap, Igen. az 17-e karácsony ez egy rendezvény sorozat. Igen, a, a, a kodáj, hát ugye évfordulóban, és hát nekünk Hát mindenképpen kell, de hogyha nem lenne évfoda, akkor is kell Kodálya foglalkozni. ezt egy, egy, egy gyerek, vagy egy családi uh, műsorba uh, tettük be, hogy a szombat uh, délelőttek azok azok. Jó, jól beszélsz, nem vasárnap, igen, eltévesztetem, nem péntek, de, igen, kocsárs, a, a, Nem, igen, igen, jól mondod, köszönöm. A szombat, szombat köszönöm. a struktúrában úgymond szombat, szombat délelőtt, és akkor hát a Kodály szellemét ott, népdalok, népdalénekre, és uh, kólus jelenik meg, úgyhogy szeretnénk meg olyan-olyan műveket, amik karácsonyal kapcsolatosak, és egyben kodálja is. Egyébként így most elnézve a ez, ez olyan, mint egy, egy ilyen tarka mozai, tehát minden nap, valami más műfaj, tehát hol jazz, hol, hol pop, például, ja, fölhívom figyelmet, ez, ez egy abszolút nem érdektelen. A Bermuda együttes gyakorlatilag egy dúót jelent, és egy, egy zseniális ötlettel a Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág simű regényébe beleírtak, vagy a regény alapján írtak verseket, és ezeket megzenésítették. De ennek lesz a lemezbe mutatója 22 én. Így van, így van. Egy, egy dalsorozat, egy dalciklus, nagyon jól hallgat, romantikus dalok. Tehát, hogy a regény is romantikus, a, a szövegek, a versek is romantikusak, akkor egy, egy kiváló fiatal hölgy, a, a már Márton Martin Vanda. Viják. Vanda, igen. Tehát a a... Tudok, mert ez is itt van előttem, tehát ebből is készültem, itt van Néhány előttem. Övője, fotók, nagyon, nagyon szép fotók, amiket az aulában, pont ma fogom egyébként megnyitni ezt a kiállítását, ott tíz képet láthatnak az emberek, és egyszerűen a 22-én pedig a maga a lemez bemutató is megjelenik. Ez az, azért jó, mert így akkor a, a, a vizualitás, a szerbanttal csodálatos könyve, új zene, tehát ezek mind összekapcsolódnak, olyan zenehágas lesz az egész. Ugye, úgy szól a szöveg a fotóművész készítette, ezek pedig december 8-ától, tehát Mától a koncert napjáig, ez 22-e. A zeneháza előterében is megtekinthetők, a pop up mini koncerttel egybe kötött kiállítást Bata András a Magyar Zeneháza ügyvezetője tartja, jelez dobos Evelin színésznő, és persze az időutazásra hívó fantasztikus képek. Igen. Lehet pontosan, pontosan, így van, pontosan így van, és erre is ugye várjuk. Aztán Érdi Tamás, ugye a, a, a nagyszerű zongorista, aki nem csak, nem csak azért fantasztikus, mert a nem, nem lát, és így, így tanult meg zongorázni, és, hanem tényleg egy, egy nagyon mély lélek. Nagy Schubert művet fog majd előadni, ez 28, el, ez 28 án de december 28-án, az évnek a, a végén. A Helszko egy koncertjét hallhatjuk. Akkor az ha Érdi kicsi... Tamásból e, kérdezhetlek, ugye én az édesanyját ismertem. Igen. E, illetve én is ismerem, e, hosszú ideig napi kapcsolatban álltunk egymással, munkakapcsolatban, e, hogy de akkor még az Érdi Tamás gyerek volt. Igen. E, azt mondjad meg nekem, hogy egy zenész életében e, milyen, tehát, tehát egy tanár számára, vagy maga a, a, a művész számára, aki művész szeretne lenni, milyen előnyt vagy hátrányt jelent, ha rosszul használom a szót elnézés, de talán nem leszek félreérthető a fogyatékossága. Létezhet-e egy hallássérültből, bármennyire is furcsa művész nevelni, vagy az kizárt, a kizárt, a Beethoven esete az fordítva van, menet közben süketült meg, Igen. és ez egy másik történet, vagy mi van akkor, hogyha valaki vak, vagy mi van akkor, hogyha valakinek az egyik kezével van probléma, hiszen olyan embert is ismer a zene történet, aki egyébként, hát eleve egy kézre írt zeneműveket. Ulyan, Erről tudsz valamit mondani, csak az Érdi eszembe, aki ugye világtalan. Igen, ez, ez, ez mind... mind hát persze, Neked a tanítványait között, akiket tanítottál a zeneakadémián volt ilyen? Nem volt, érdekes módon. Tehát azért ezek nagyon, nagyon különleges esetek, és, és különleges személyiség kell hozzá, hogy ő, ő ezt legyőzze a, a, a maga fogyatékosságát, és ugye annak ellenére is nagy legyen, vagy éppen, hogy az inspirálja, hogy, hogy, hogy le kell győznie ezt az akadályt, de, de, de nagyon, nagyon ritka. Az előttetlen is voltak vakzeneszerzők, ahogy mondod, ugye a Beethoven, a Beethoven fontos pontosan, hogy ugye ő, ő tudom, normális hallással született, és később ment el a hallással süketült meg, ott ugye az volt a fantasztikus, hogy ő nem lett öngyilkos közben, vagy nem, nem fejezte be az életművét, hanem az életműjének a legszebb és legnagyobb dolgait, azokat süket írta, tehát ott, ott meg, meg ez játszott szerepet, hát ott van ugye a Pörman, a Chuck Perman, aki, aki paralizis miatt tolószékhez van kötve, nem tudom, hogy ettől, ettől jobb-e, tehát ő valószínűleg ugyanúgy hegedülne, hogyha szépen besétálnak a koncertpódiumra, mint hogy betolják. Egyébként, a... ha azt mondom, hogy abszolút zenei hallások az abszolút zenei hallás az mit jelent magyarul? Hát az, az azt jelenti, hogy, hogy a, a, a, mint, mint az embereknek, a hangotnak is van neve, és ö, ö, kvázi. Uh, hogyha meghall egy hangot, akkor a, a hangnevét rögtön tudja, anélkül, hogy ránézne pillentyűre, vagy, vagy, vagy bármi másra. Ez egy ö, ö, született, sok esetben született dolog van, amikor kialakul, tulajdonképpen egy, egy ilyen kicsit megmagyarázhatatlan ö, ö, emlékezet. Az aposomnak volt például egy fantasztikus Banda egy nagyon híjes csellista volt, tátrai vonos nek a tagja, és ő vele volt a, a nagy sztori, mesélte, hogy a négy éves korában elvitték az orvoson, és akkor mondtam az orvos, hogy, hogy hát ezüská volt, hogy áh, és akkor és nem akarta kinyitni a száját, és akkor hogy a fiaskál, hát miért nem jutott ki a száját? Hát azért doktóbálsi, mert ez nem áll, hanem nem tudom elyen. <tos> <Géni tos> ez zseniális. Ez zseniális ha csak ez az egy dolog hangzott volna ebben a műsorban, már ezért érdemes volt ide bejönni. Azt áruld el nekem, hogy nekem mindig volt, és ez egy konkrét élmény. Tehát a városligetben az ember ott van egy olyan reggele, mint ma, vagy tegnap köd van, a fákon nincsenek levelek, az ember legszívesebben egy kötelet vinne, és felakasztaná magát, és ehhez képest mégse kötelet visz, és felakasztja magát, hanem zene ebédidőben csütörtökön, ugye máról van szó, újra lunchtime koncert sorozatunkban a zenakadémia agatói adnak rövid koncerteket. December 8-án a Kamara kamarazene tanszék mutatkozik be, a zenei élmény mellé pedig egy könnyed ebéd is pont belefér. Várunk titeket csütörtökön délben. Igen, igen, nye, igen. Milyen délben? Ez tehát a... délben fél egy. Igen, az egy egyik a találtó ki, mert már egy ilyen alkalom, és... Nagyon jól sikerült. Tehát, hogy valóban úgy ebéd időben. Hát, Tehát, az... Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha ti megfelelően rezegtek, akkor nincs olyan lehetetlen időpont, hogy ne lenne érdeklődő. Igen, de, de ebből sportot is hűzünk, tehát én szerintem, én szerintem ez is egy biztos, pontos dolog, hogy csak hogy este fél nyolctól tízig lehessen hallgatni zenét, hanem... a Fél nyolc az hogy alakult egy, ki a zeneakadémiára? <gül> <gül> hát ezt ez, ez nem tudom, hogy hogy hogy, hogy ez az idő, hét óra, vagy fél nyolc, vagy esti, esti koncert. Ez nem mindig volt így, mert, mert voltak idők, már nem Magyarországon és nem ebben a században, sajnos nem most a huszadikban, amikor nem tudom én névután ötkor kezdték el és tizenkettőig tartott, de hát így akkor hatalmas szünetek voltak és mindenféle egyéb dolog is zajlott a, a, a színházban, főleg az opera életről ö, beszélünk. De ez, ez a, ez a legtány, ez, ez nagyon bejön, úgy tűnik, hogy be fog jönni, mert ö, mert, mert valóban, valóban jönnek erre az előadó termünkben, csak a kis van, és ez egy, ez egy jó popa. Más országokban ezeket csinálják. Emlékszem, hogy régebben Bécsben is voltak ilyen dolgok. Az angolok nagyon szeretik ezeket a, a, a tájmokat, hát így is találták ki a lönnstájmot. Úgyhogy remélem, hogy, hogy itt is. Ott környéken rengeteg irodaház van, azért ezt nem mondom, hogy a, a, a fekete, öltönyös fehéringes urakkal van tele egyelőre a lönnstájmkönzert, de szerintem ha elterjed, akkor onnan Diloidból nagyon kellemes lesz, hogy az A1G bankból átjönni, egy kicsit a normális életben is megmerítkezni. Figyelj, miután én híres vagyok arról, hogy tartom az időpontokat, és te mondtad azt, hogy időben fejezzük be, pontosan annyi idő van, mint amennyi egyébként ígértem neked. Ha nem beszélnénk karácsonyig, vagy ebben az évben, akkor boldog új évet és kellemes karácsony ünnepeket neked, családodnak, kollégáidnak, köszönöm az intézménynek szépen. Is az és nagyon köszönöm az intenzív érdeklődésedet. Figyelj, meg, megvan, a tehát a ezt, ezt leplezni se tudnám, ha akarnám. Köszönöm lát. szépen. Szia! Szevasz, minden jót, szia! Ez zseniális volt, az, hogy ki a szájad. Hát, hogy tetszett, Krisztán, hallottad? Bata Andrást, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját hallották, és akkor kapcsolom Kisambrust. Teljesen időben vagyunk. Beep. <phone rings> Kisám, reggelt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először és elnézést kérek, mert én lassan engedek a a fordulatszámból nem tudom, ismeri-e azt, amikor az ember autóban vagy kerékpárral abba a tekerést vagy leveszi a lábát a gázról, és kíváncsi arra, hogy az a hely, ahova egyébként eljú tudni, el akar jutni, hogy szabadon futásból, hogy ezt szokták mondani, hogy ér el, és én gyakorlatilag ma és holnap tekerek még bele, aztán lassan kiengedek, természetesen a jövő héten hihetetlen érdeklődéssel fogom majd nézni a közgyűlést, de ma délután nem biztos, hogy találkozunk, kérem, hogy nézz el nekem. Abszolút nézem, természetesen. Cserébe, itt, vannak, itt, van, itt van előttem a beterjesztésnek egy része, tehát meg hát a szalajannával való beszélgetés, ugye, ő meg egészen kivételezett volt, hiszen őt ő vele még azt megelőzően beszélgetett, semmint hogy ez a mai háttérbeszélgetés meg Hát a költségvetésében nyújtásra került, és ez azt az aprópót annak a, az interjúnak, amit talán tegnap tegnapi napon jelent meg a sajtóból. Igen. Budapest általános főpolgármester helyettesével beszélgetek, hogyha tetszik, akkor ő beszélget velem. Egyre több emberi oldaláról ismerem meg, pedig hát ön aztán igazán igyekszik arra, hogy önben csak és kizárólag a szakmai embert meg. Önhöz meg. Önből alapvetően akkor lehet kiváltani érzelmet, hogyha nem tudom, házkutatás van, de azért mégse kiválhatom, hogy önből az érzelmeket ilyen módon váltsák ki. Ebben gondolom, hogy egyetértünk. Hát Ez nagyon megköszönöm, hogyha nem csak ezzel a... Mondom, vágják az -e. azért, azt gondolom, azért, hogy ezeken a heti fél órás beszélgetéseinken azért lehet, hogy a, nem csak a, a szintiszta színt, szakmai mondataim voltak, hanem azért. Mi a jó a, kifejezés? A kisambrusz zárkózott, vagy a Kisambrus milyen, tehát saját magát anélkül, hogy hosszan foglalkoznánk az ő személyével, hogy írná le? Hát, ezt lehet, hogy nem én vagyok a legjobb ebben a szempontból. De még hogy csak én, önt kérdezem. Hogy én, hogy írnem nem magamat a... Tehát nem hiszem, hogy azért, azért ebben a e, munkában azért a az zárkózódtság nem egy e, jó jellemző lenne, hiszen azért az ember mégiscsak, hogy rengeteg közszereplés kell, hogy vállaljon, Jonas pedig zárkózott, éppen, azért kevésé lehet csinálni. Csak, azt gondolom én legalábbis. De nyilván a... Vagy mondja, nem, nem erős a bulvároldalam. Ez vitazatlan, és ezt nem is gondolom problémának, de nem... Színes a problémának, a hogy valaki politikusként erős bulvár oldalra rendelkezik, és így próbálja tematizálni azt, amit szeretne átvinni a közélményben. Nem azt mondom, hogy olyan jellegű, mint az új Péter, de önnek színes ingei vannak. Kifejezetten tarka. Van önnek azért, színes zokni? Azért nem, nem korrektet mondottam, mert azért találkoztunk, és a háttérbeszélgetésekon már azért látta, hogy voltak rajta színes ingek. De igen, de. De, de azok egyszínűek voltak, egy most Ma nem vagyok e tekintetben rossz formában. Én. Azt kérdeztem, tarka. Tarka az olyan, mint a rét. Van önnek ilyen jellegű? Tehát, mintha a Gogh festette volna meg. Talán lehet, hogy nem nem újpéteri magasságú, de hogy van. És színes zokniai? Igen, bár az speciális nem hiszem, hogy most az orrátam. Um, nagyon elnyerte a tetszésemet, tehát én egy egészen lehetetlen alak vagyok, és ugye a Karácsony gergely való kapcsolatomra uh, rányomja a bélyegét ez a bizonyos történet, uh, amikor uh, a Zuglói Önkormányzat, hát a Zuglói Önkormányzat nem volt híres a, fe, a fizetési fegyelméről, és azt sosem fogom elfelejteni, amikor Olán Nóra, aki a talán a kabinett volt uh, uh, Karácsony Gergelynek, azt merte nekem mondani, hogy örüljek annak, hogy a fideszes önkormányzatok pontosan fizetnek, mert Konkrétan nem értettem azt, amit mondott, mert azt gondoltam, hogy a pontos fizetés az nem a politikai hovatartozással van összefüggésben, és engem mérhetetlenül kihozott a, a sodromból. Nem volt elegáns, amikor műsorban mondtam, de legalábbis hatékony volt. És ez jutott az eszembe akkor, amikor az általam egyre inkább nagyra tartott a közelmúltban, meg is ismerkedtünk személyesen. Szalai Annának elmesélte azt, ami ha igaz akkor úgy, ha meg nem igaz, akkor ez, ez, ilyen, ilyen balladai homály Al, vagy egyszerűen egy költői magasságokban, amikor azt mondta, hogy minden reggelét arra azal kezdi, hogy megnézi a főváros folyószámláját az azon lévő összeggel. E tekintetben biztos, hogy hasonlítunk egymásra. De egyébként nem, nem költői túlzás volt tényleg. A, a, nyilván a normál ügymenetben nem így kezdeném a napot, de, a, de kb. november vége decemberre lejóltam minden reggel, megkapom a, hogy áll a, a bankszámlak kivonat, hogy abból látszom, hogy elmört. akkor volt tartunk. Tehát sajnos egyébként ez jól leírja ezt a helyzetet. Azért a, a, ekkora város, ami 1,7 millió lakosról, GDP 30-40 áról gondoskodik, és egy hatalmas közszolgáltatási rendszerről, ott azzal kell kezdeni évén a a, a munkanapot, hogy akkor megnézni, hogy likviditási helyzet szempontból, hogy azt az szerintem nonszerny. hány órakor zajlik? Meg volt már ma? Azért nem, mert most kaptam meg a napi jelentést, és éppen beszélgetünk, úgyhogy nem tudtam kiítni ezt az anyagot. De már meg kellett volna tudnom nézni, csak most éppen... Ugye a... énnek, én pontosan tudom, és azt kell, hogy mondjam, hogy az üzleti partnereimnek a zöme... E azok euh, pontosan fizetnek, ami nem volt mindig így, zugló, az nem tartozott ezek közé. Euh, az állam most a legnagyobb adós? Te az állam az tartozik nekünk 12 milliárd forint. Itt ah. állj meg egy pillanatra. Ugye ezt majd elkezdjük számozni. Az az adósság, amiről beszélünk, ugye az a kérdés, hogy ez egybevethető-e bármilyen üzleti partneremmel, hogy van-e olyan számla, a szó fizikai értelmében, amelynek a lejárati dátumán már túl vagyunk, ma december 8-án. Vagy pedig ez egy olyan számla, ami egyébként nem létezik, hiszen minden számlának kell, hogy egy lejárati ideje legyen, de például itt van a láncidnak az x milliárdja, amit ön hiányol, és akkor azt kérdezem, hogy drága kisambrus, azon a számlán, azon a virtuális vagy tényleges számlán, virtuális számla nem nagyon van, azon van határidő? Ugye ezek nem számlák vannak, ezek támogatási szerződések. Nem, de, de azoknak szállazunk. is kell, hogy legyen ha, valami határ idejük. Nem feltétlenül de hogy a láncid esetében ugye itt még a támogatási szerződéssel volt hajlandó megkötni a kormány. Ugye van egy kormány határozat, ami azt mondja, hogy 6 milliárd forintot biztosít erre. Aztán ezt kiegészítették azzal, hogy majd a legvégén adjuk oda, így. szeretnék megnézni, hogy nek a láncid, meg hogy jár-e rajta a forgalom. Most ezekkel már lassan túl vagyunk, mert hogy azért látják, hogy a... a, a lassan vagyunk túl vagy túl vagyunk rajta, ez egy fontos kérdés. Hát a, azon a részén vagyunk lassan túl, hogy a, azért látják, hogy a híd az híd, és nem mással alakítottuk át, és uh, havonosan a korlátozottan, de a forgalom is el tud rajta indulni. Tehát ezeket a vállásainkat tartjuk. Jó, de most azt Ennek képzelje, nem... most hadd legyünk viccesek, hogy ő megfogja Lázár János vagy Navras Tibor kezét, végigsétál rajta, és utána, amikor átmentek egyik oldalról a másikra, akkor azt mondja neki, hogy Tibor János lehet utalni? Hát, bár tudnánk, hogy kinek a kezét kell képletesen megfognunk, ugye még ez se egyértelmű. De, hát de mikor van a... kép, nem képletes értelemben abban az állapotban a láncéd, amikor azt mondja kisambrus, hogy gyerekek, lehet nyomni a gombot? Ebben az állapotban már most van, hiszen azóta megállapodás az utolsó 6 milliárd forintot állja a kormány. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy a láncid a állapotáról millió. a kormány megbizonyosodott-e? Soha nem kérdeztek, keresett meg minket, hogy akkor szeretné megnézni, hogy ott van-e a láncid vagy sem. De ezért ez nem lehet egy utolsó szempont. a függvényében most... fogják akkor ezt az x milliárdot kifizetni? Nem, nem nem azért. nem. De természetesen el lehet játszani ezt a dolgot, hogy akkor most a először nézzük végig egyesével Buratok. Ugye itt mérjük fel, és utána keresjük meg közt a láncidat, erre adjunk ki. De, de mikor, kors... mikor fogadnak a pénze befutni? Ö, hát én ezt nem tudom kell kérdezni, mert ugye ezt a kormánynak kell indítteni, hogy ők mikor indítják el az utalást Sajnos az a, az én nehézségem, hogy a vállalkozók fele, aki meg, megépíti a, felújítja a nekünk kell van. Nekünk kell fizetni, viszont az egy strikt fizetési határidő. Szóval a láncvid esetében a, még arra várunk, hogy a támogatási szerződés az végre elkészüljön, és akkor kaphatnánk pénz. Elnézést, az a... antedatával lesz? Tessék? Az antedatával lesz? Hát a támogatási szerződés az lesz, így szemben, is már abban a szempontban, hogy egy elkészült beruházás. Hát erről van szó. Errőlnak hozzá, de ez nem visszadátumozott ebből. Azt is értem, de mégiscsak furcsa, hogy utólag lesz egy olyasmi, aminek már mögötte vannak. Tehát támogatási szerződést kötni Akkor, amikor a dolog elkészült Azt általában előtte szokták kötni, nem? Jó esetben természetesen Mert ugye is számíthatóbb a folyamat De azért vannak e, Arra példák, hogy visszamenőleges támogatást Nyújtanak valahogy Ez az európai uniós támogatások között Oké, okay, rendben, akkor a ezt a szerződést mikor fogják megkötni? Halványgőze nincs? Akár ma is nagyon szívesen De mi múlik, ha egyszer csak telefonál valaki És azt mondja, gyere be Hozd a pecsétet az úgy mondjuk, hogy egy, elcsinálják-e az erre vonatkozó kik, okiratot a kormányba, kettő, elküldik-e nekünk, háromnél gyorsan megnézzük -e, hogy ezekben az adatok helyesek, és mi ahhoz a rendettel a szívesen alá is írjuk. E, folyamatosan kérjük a kormánytól, hogy, hogy ez már likviditási szempontból se vicces a dolog. Hát erről e, és e, És bízom benne, hogy előbb utóbb valami történni fog. Én azt is értem, vagy hát érteni vélem, hogy kiköltekezett a kormány de uh, mi nem tettünk ilyet, ennek sincs pénzünk, uh, és azért a, uh, ezek a kintlevőségeink, ezek nagy mértékben... Mekkorák a kintlevőségek, az ilyen jellegű kintlevőségek? Hát ugye a láncid esetében, bárton ez évben kifizettünk abból a 6 milliárdból, ami, amit a kormány utalna, most azt számjuk 2-2,5 milliárd forintot. A közösségi közlekedés esetében kéne ugye 12 milliárdnak megérkezni, ez nem érkezett meg. Tehát ezt a két ez önmagában csak, amit a főváros direkt módon érinti, akkor ez 14-14,5 milliárd forint. Ezen kívül ott van, és akkor tulajdonképpen ez egy kvázi lejárt számla, hiszen ez ténylegesen számla formájában jelenik meg. Itt a Budapesti közművek állított ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Vállalatnak, ez a Kuka Holdingnak, amire azt mondjuk, hogy az járna nekünk ez a forrás, több milliárd forint értékben. Amikor volt a szájk akkor abban az időszakban a sajtósokat is foglalkozott ismételten ezzel a kérdéssel és talán mi is beszéltünk erről többször. Tehát ez egy akkor, akkor számla, tudi, akkor amit kapcsán ecseti, még is kíván menni a, a békem, és ezt vizsgálják, hogy milyen ágón lehet beadni a keresetet. Tehát ezek a, ezek a sok számla, vagy képletes, vagy valódi számla, ezek ott állnak, és nem kaptuk meg ezt a pénzt. De hogyha arra kíváncsi, mint mondjuk a kórházak esetében, a, hogy tartozásállományuk van a vállalkozókkal szemben, akkor egy önkormányzat, kormányzati viszonyrendszerben azért nem ilyen a helyzet, mert ott nem kiállított számlák vannak az egyik oldalon a másik oldalon meg be nem fizetett számlák, hanem ott mondjuk kormányhatározatok vannak, vagy egyébként még támogatási szerződések, amelyek nem kerültek abszolválásra. Ilyenek vannak. Az ön idegállapotát mennyire kezdik ki ez az állapot? Vagy ön ehhez hozzá van szokva, miközben azt gondolom, hogy ehhez hozzá nem lehet? Ja, ez egy ilyen sport. Tehát, hogyha az ember ezen most nagyon irigeskedik, egy De amikor azt mondja, biztos, egy hogy egy ilyen sport, sport, az azt mondja, hogy alapvetően ez mindig így volt? Kettő, azt nem tudom, hogy így volt. tehát ha azt mondja, hogy ilyen, ilyen sport, akkor mégis az mégiscsak azt mondja, hogy ez a státuszkó. Hát 19 óta én ezt élem át, de én azt gondolom, hogyha ezen nagyon idegeskedek, attól több pénzem lesz a számlán. Kettő, meg azazt tapasztalatom, hogyha azzal hogy az ember energiája és ideje, hogy idegeskedik valamint, akkor egészen biztos, hogy elviszi az idejét attól, hogy hogyan próbálja menedzselni a helyzetet. És szerintem most nekünk az a célunk ilyenkor, hogy menedzseljük a helyzetet, semmint az, hogy nagyon sokat idegeskedjünk. Mert alapvetően mivel lehet kihozni a sodrába? Hát ezt nem sem mindegy, amikor a amikor például egy házkutatás van. Jó, nyilván de a házkutatáson kívül? E a családtagjai valamivel ki tudják önt hozni a béketüléséből? Nyilván, természetesen azért... Ön tud kiabálni? Nagy nagyon álságos lennék, biztos tudok, de nem szoktam. <hállítható> <hállítható> Azt mondja meg nekem, hogy a szó hétköznapi értelmében ön senkivel nem találkozik, mint Karácsony Gergely velem, aki megkérdezi öntől, és ez nem én vagyok, hogy mond, Ambrus, mikor fogtok fizetni? Ilyen ne, nem találkozom. Befizetetlen számláit már olyan számlák, amelyek... Ja, most a főváros, jár, illetően, tehát idejökeinek nincsenek a fővárosunkon. Mert mert egyébként ez egy szigorú rend is nálunk, tehát erről uh, tájékoztatást kell adnunk folyamatosan a... Uh, közgyűlés, illetve a bizottságok számára. Ez egy olyan anyag, amiben az egész fővárosi érdekrendszert, cégeket leszámítva, tehát az intézményeket, a hivatalt és az önkormányzatot, ezekről be kell mutatnunk, hogy, hogy lejá... vannak-e lejárt határidejű számlák, ha van, akkor ennek mi az oka, ennek a lejárt határidőnek, és ez, ennek kapcsán milyen intézkedések szükségesek. És az utolsó ilyen tájékoztatónk alapján volt olyan lejárt határidő számla, ami még vita volt a, a vállalkozóval, hogy ez megfelelően teljesítette vagy sem. Én nyilván mindenkinél mondtam, tehát ez nem, egy, nem abból adódott ez a lejárt határidő szám, hogy nem tudtunk fizetni határidőre. Egyelőre ezt tartjuk, meg tartani kívánjuk. Nyilván nem, ez egy ponton túl már nem a mi döntésünk, hiszen ha nincsen a pénz, akkor már nehéz fizetni, de ugyanakkor azért már egyre nehezebben lehet kiszorítani az utalásokat. Azon gondolkodom, hogy merre felé vegyük az irányt, amikor a költségvetésnek a költségvetésnek van, ezt most én mondom így, egy ilyen preambuluma, azt ön írta? A legelejét ezt igen, igen, igen, abszolút. Meg lehet ismerni, tehát ennyi idő már alkalmas rá. Ez jó, mert azt jelenti, hogy azért mégis az a akkor nem egy semleges szöveg, hanem azért... Nem, az egyáltalán nem. Nem, nem, nem, nem, nem. Ez pontosan olyan, mint az érték alapú ingatlan adó, az nem egy szöveg, az egy, az, egy, az egy, később annak van egy technikai része, de van ennek egy preambuluma, amit mindenki megért, és ami tulajdonképpen nagyon emelkedett, és hagyja, nem félreérthető szívhez szóló. Ezt, én ezt fontosnak tartom, tehát hogy azért ezek a költségvetések, lehet, hogy az egyik ilyen költségvetési vita nyitásán, Elmondtam, hogy önmagában ez a költségvetés egy nagyon hosszú anyag nagyon-nagyon sok számmal. Rengeteg. Ez a szám az elveszi a lelkét ezeknek a dolgoknak, és ezért én mindig keresek benne olyan pontokat, amelyek, amelyek mondjuk azt mondom, hogy ilyen személyes missziók a dolgokban, tehát ami nagyon fontosak számomra. És lehet, hogy ezek nem az összeg szempontjából fontosak, hanem amit mondjuk ki elképeznek. Uh, és uh, arra is uh, igyekeztem, hogy minden évben, amikor a költségvetést benyújtjuk, akkor az előtte lévő preambulum, vagy előszó, egy előszó, bevezető szöveg, az, uh, az próbálja meg ezt a történetet elmesélni, amiben vagyunk, és próbálja meg keretezni azt a költségvetést, amit a 400 oldalon keresztül töményszámokból áll, és egyébként valójában tényleg követhetetlen Ugye azt mondja ennek a preambuluma egy ország ereje az ő alkotó közösségek ereje által mutatkozik meg. A helyi közösségek akarata erejét választott önkormányzatok jelenítik meg, így ebből következik, hogy a gyenge, maukra hagyott, kizsákmányolt önkormányzatok gyenge államot jelentenek, erős állam csak is erős önkormányzatok által lehetséges. Ez a legfontosabb kiindulási pont az alapvetés, amit a 2023. évig költségvetés tervezésekor szem előtt kell tartanunk. Így van. Tehát ténylegesen abban hiszek, és ez társadalmi szempontból is abban hiszek, hogy társadalom akkor erős, hogyha erős közösségek alkotják, hogyha egy államszervezet akkor erős, hogyha az arrendszer erősek és képesek megszervezni sajátul. Aztán később egy nagyon érdekes kitérő van, ez jóval később van, de annyira nem, a válságkezelése csak holisztikusan lehetséges, ez pedig magában hordoz egy értékválasztás az önkormányzatok számára is. Meddig tart a felelősségük, és hol van az a határ, ameddig lépni kell mások helyett? Igen, ez egy alapdilemma. Tehát ha, ha nagyon... Itt most tulajdonképpen a, a, bármennyire hihetetlen, arról beszélünk, hogy van-e egy önkormányzatnak lelkiismerete? Ez, ez, ez tökéletes megfogalmazás igen. Sőt, azon is beszélünk, hogy egyébként a lelkiismeret az, ha van, már még szerintem kell lennie, akkor ez a lelkiismeret, ez kockázatra sarkalja-e az adott. Nem. most én mondom, az egy, kihagyod be ez, ez kockázatra sarkal e Adja. Tehát megengedheti -e magának, hogy a lelkiismerete által olyan kockázatot vállaljon, ami által a hétköznapi tevékenységének később nem tud eleget tenni. Igen, de nem. Azért nem, mert hogy egyébként pont ez a az a. sem számom jobb szót, mint holisztikus szemlélet, tehát hogy azt nem mondhatjuk, hogy én. Egy ponton beavatkozok az adott közösségi életébe, és csak azért a ponton való beavatkozásért a felelősséget. Minden másra úgy tekintek, mint ami engem nem érint. De ez nem tud így lenni, mert abban az esetben, hogyha a többi része a helyi közösségnek rosszul működik, akkor ez az én általam beavatkoztatott pontra is igaz. Mondok egy példát, hajna, azt mondom, hogy... Akkor le, nagyon egyszerű, akkor szűkítsünk egy családok átmehető otthonai vannak bura, Igen. nagyon szép számba. Én nekem van ö, kb. száz férőhelynyi családok átmehető otthonal, sőt az is igaz, hogy még egyébként nekem ez egy önként vállalt feladatom, ezt kerületeknek kellene csinálnia, de ezt történelmi, adottságként van ilyen. Ez helyes. Mi ezt a családok ha otthonát fenntartjuk, oké. Okay. Ha nagyon szigorúan nézem a, helyzetet, akkor csak ezért vagyok felelős. Ugyanakkor azt is észre kell vennem, vagy nem vehetem nem, nem észre, hogy a egyharmada a családok átmeneti otthonainak azok civil szervezetek által vannak kerülnek működtetése. Ha a rezsiválság őket tönkre Majd, van felelőssége a civil szervezetek felé is? Hát így van. Nem a, nem a civil szervezetek felé, az egész rendszer felé. Így. Mert hiszen, hogyha ők összeomlanak, ők bedőlnek, utcára teszik ezeket az embereket, akkor... Társadalmi katasztrófa keletkezik, arról nem is beszélve, hogy a meglévő férőhelyek még inkább zsúfoltak lesznek, hiszen való el kell helyezni a embereket, nem opció az, hogy az utcára kerüljenek tartósan. Ebből következően gondolkozhatok úgy nagyon szüklátókörülre, hogy csak az én száz férőhelyemmel foglalkozok, vagy úgy gondolkozok, ami szerintem lelkiisméleti és egyébként furamódon, de racionális okok miatt is egyébként helyes, hogy akkor megpróbálom az egész rendszert talpon tartani. Különben egyébként baj lesz. Ez egy kicsit olyan, mint a, a város önkormányzatának van-e felelőssége a Dunaferd cégeirát. Nyilvánvalóan önmagában nincsen. De ha a Dunaferd és összeomlik, és utcára kerülnek az emberek, akkor egy városnak a megy gajra. Tehát nyilván az ottani önkormányzat is megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy e ezen a problémás... Ugye, hát erre meg is adja a választ, ugye azt mondja, az önként vállalt feladatok eltörlése elméleteg érvelhető közgazdasági logikán alapul, ugyanakkor morálisan nem tartjuk elfogadhatónak, egy önkormányzat nem gondolkodhat mechanikusan abban, hogy mit kell a törvények alapján elvégezni, és ami a közvéreállítás közleked, közösségi közlekedés és így tovább. Azt kérdezem öntől most átmenetleg dobbantva egyet, hogy... Az Ön van olyan állapot, amikor nem a lughatál lukfoltozással kell foglalkoznia? Igen. Persze, és ezért, amikor közben a uniós forrásokról álmodozunk, meg próbálunk róla tárgyalni akkor ez ugye azért is szól, hogy akkor valamilyen fejlesztéseket, valamilyen irány tudjunk. Igen, de én azt kérdezem, hogy tudom, a hiszen később a hidakról, az ott utakról, az a főjáró... Mondom, De folyik párhuzamosan. Azzal, hogy a naponta megnézem a folyószámlát, az közben meg gondolni kell arra felelősen, hogy egyébként hova kell eljutni mondjuk 2030-ra. Igen, csak én azt e... látom, a legalábbis az én életem azt mutatta, nem az én tevékenységem által, hanem amit látok. Ugye Önkésőbb később ír e, a fejezetekben az utak, a felüljárók, azokat különösen fontosnak tartva hidak e, állapotáról és karbantartásáról. Hogy amióta én élek, azóta egyes háztartások lehet, hogy adnak rá, ott is kevését tapasztalom, hogy azt a kötelet, tehát azt az amortizációt, amit maga az élet produkál, az időmúlásából adódóan azt az amortizációt ö, vállalja a háztartás, és azt az amortizációt kipótolja. Uram, bocsá, a dolgot lecseréli, mert az amortizálódás mértéke és módja akkor, hogy a dolgot tovább fenntartani nem lehet nekem mindig Pálfai Antall jut az eszembe, az állami autópályá kezelőnél, aki nagyon büszke volt arra, hogy az akkori úthálózat létesítésére és karbantartására pontosan annyi pénzt bocsátott rendelkezésre a megyesi kormány, mint amennyit kértek, és ezáltal ideális állapot volt, nem tartott soká. Amit én látok, az az, hogy az ember valójában két-három lépéssel van mindig valami mögött, és amikor felújít, és amikor valami újat létrehoz, akkor azzal párhuzamosan nagyon büszke rá, de közben a másik szemétvel meg azért aggódik, vagy azt figyeli aggódva, hogy azok a dolgok, amelyeket nem lehet az amortizációnak megfelelően fenntartani, azoknak az állapota, amikor lesz olyan válságos, hogy azokat vagy korlátozni kell használatukban, vagy ki kell vonni a forgalom alól, és e tekintetben az elmúlt évtizedeki jelentős változást, az én szememben nem hoztak, voltak jobb és rosszabb periódusok, de hogy tartósan a, a bonapáter Familias módján járt volna el állam önkormányzat, arra legfeljebb törekvést tapasztaltam, de azt hogy ezt meg is lehet valósítani, az kevéssé, de könnyen lehetséges, hogy az én szememben vagy az én látásomban van a hiba. Nem, abszolút egyetértek. Tehát, hogy a, a, a megnézzük a a leglátványosabbakat, az úthálózatot, a hidakat, a felüljárókat, és egyébként, ami kevésbé látványos, de nap életünket ugyanúgy meghatározza ez a föld alatt lévő csőrendszert, immubizhálózat, csatornálózatot. Hát illetve ő, a gyalogos átékelőkről is, az aluljárók állapotáról. Ugyanez. Tehát ugye, ugyan, most például az új emeltem ki, de a és valóban igaza van, hogy akkor az útfestések, e, e, útfestési jelektől a zebrákon való jelek, a új zebrákát e, építésről, tehát minden egyesről, sőt nem is építés egyszerűen a karbantartásáról. Erre ennek a városnak évente 100, de inkább 150 milliárd forintot kellene költenie. Ez csak a felújítás. Az a város évtizedek óta nem kötött el ennyi pénzt erre. Tehát sajnos a, és ez pedig azt jelenti, hogy, hogy drágítjuk ezeknek a felújítását. Tehát ha egy, azt szokták mondani, hogy egy felüljárónak a, a karbontartására megfelelő összeget fordítanak, akkor amikor nagy beruházásra van a szükség, akkor nem kell annyit költeni majd rá. De hát nem tudunk annyit költeni a... Éves felújít karbantartásokra, ezért egészen biztos a nagy felújítás az drágább. Hát ugye ezt lehet látni az írásban, ugye, ami vonatkozik a petőfill, illetve az Árpád Hidra, ezeket a gondolatait fogalmazza meg ez a beterjesztés. Így van. Így van. És közben, amikor ugye most arról beszéltünk, hogy a láncszéd és akkor hogyan fejezzük be. Igazából most már nem ez is ezzel kéne foglalkozni, hanem most már terveznünk kellene a petőfírnak a felújítását. már kellene lassan a a kivitelezési tendert kérni, hogy egyébként amikor a láncit befejeződik, akkor ne kelljen tudom, megint 11 évet várni, hogy egy következő budapesti hídnak a felújítása elinduljon, hiszen azért a, utoljára a, a Lánchid előtt a Margitid volt felújítva, és azt, ha jól emlékszem 2009 táján lett befejezve, és 2009-10 és 2010 20-21 között nem volt hídfelújítás Budapesten, nagy hídfelújítás. Ennyi idő nem telhet el, mert egyébként ezeket folyamatosan, szagaszosan kellene felújítani normál módon, ahogy egyébként ez igaz a metróhálózatra is, hiszen most nagyon jó, mert uniós forrásból sikerül a hármas metrót megcsinálni, de hát közben már azon kellene gondolkozni, hogy mi van az egyes metróval, ott a jármű és, a, és az infrastruktúra felújítása, és most csak felújításról beszélek, nem is de hosszabbításról. Na napirenden kellene, hogy legyen, nyilvánvalóan kellene gondolkodni a kettes metrón, és természetesen nem felújítás alapon, de gondolkozni kellene azon, hogyan lehet bővíteni a, a metróhálózatot, hogy a má, hármas hosszabbítás, a négyesnek a hosszabbítása, az egyes hosszabbítása, melyik irányba menjünk tovább. De miután ezek a források nincsenek, és az is látszik, hogy a 2027 végéig nem lesznek, hiszen abban az uniós tervezési időszakban ezek nem fognak beleférni, ezt látom már, hogy a, nincsenek a kormányzati prioritások között. Ebből következően ez megint csak odé, odébb kerül az egész folyamat. Uniós forrásból tudtunk imúvízhálózatot rekonstrukciókat csinálni, ezek most... Folynak uh, ivóvízbekötési. Hát érdekes dolog, hogy végül is az állam elá ettől az önkormányzatok vízműveinek államosításától. Ebben nem lepődtem meg. Tehát azért a az tavaj augusztus végén, amikor elkezdődött a folyamat, és ott voltam az első kormányzati egyeztetésen, azért eléggé jó el lehetlen, hogy ebben, ez a folyamat ez nem megy végig. Volt még néhány önkormányzati szövetség, aki azt gondolta, hogy nincs más út, mint erre kell menni. De hát ott is felhívtam arra figyelmet, hogy semmilyen garanciát nem ad az áram arra, hogy egyébként ők költene ezekre az ivóvízhálózatokra, e, és azért mi budapestiek látjuk és tudjuk, hogy milyen következménye lehet. Most már csak másodpercekre akarom föltartani, de árulj el nekem, hogy ami a tegnap elfogadott törvényből adódóan az egészségügyi ellátásra vonatkozik, és annak önkormányzati vonatkozásai azok miatt mennyire fáj a feje? Hát abba csak kíváncsi vagyok, hogy mi ezt a végrehajtásból, mert ugye itt, amiről kevesebben beszéltünk tán két adással korábban, az az úgynevezett ápolási ágyak és a, és a gyógyító, tehát a klasszikus aktív ágyaknak a szétválasztása, hogy ténylegesen meglépje azt a kormányzat, hogy a szociális rendszer fele fogja terelni azokat a betegeket, akiknek már nincsen szükségük aktív gyógykezelésre, de valamilyen okból nem tudnak otthon ö, lábadozni, ö, nem tudnak krónikus ellátást kapni. Ugyan... Ez szerintem egy alapkérdés lesz az elkövetkező években, hogy ebben végelhetetési szempontból merre a kormány. Az összes többi tekintetben még azért mindig ott a kijelöljel, hogy például meglépik-e a, a szakrendelők államosítását. Jelenleg a szakrendelők nincs benne. De le, jelenleg nincs benne jogszabályba Az a kérdés, hogy a a, azt a szándékot, amit ö, az benne volt, azt akár nyáron meglépike, hiszen az, a, az hangzott el, hogy március és, és nyár eleje között fognak dönteni valamikor erről. Hogyan tekint arra a 42 milliárdra, amely részint elvonás, de leginkább elvonás, ugye ez a szolidaritási hozzájárulás jogcímén történő elvonás, az 22 milliárd, mármint a változás összege valamint a központi költségvetés kapcsolatokból származó források és elvonás egyenlege, ami viszont 18 milliárd. De nem rosszul mondtam, az 20 milliárd, 19 igen, milliárd. Igen, ugye? Az milliárd. Azt kell látni, hogy a, a főváros több pénzt fizet be a költségvetésbe, és most a daf és a járulékokat kiveszem, mint amennyit a kötelező feladatokra kap az államtól. Ez azért vagyunk netto befizetők. Ennek a mértéke nem mindegy. Jövőre akár Illus 25 milliárdot is lehet. Erre kértünk azt, és ültünk le a kormányra hogy legyenek valamilyen megoldás, hiszen ezt a pénzt nem bírjuk kifizetni, mert nem tudunk ennyit előteremteni. Valamilyen likviditási áthitaló javaslatok kellene. Mi tettünk javaslatokat, és várjuk ebben, hogy a tárgyalások valahova eljussanak. Ami az iparüzési adó mértékét illeti abban a... a, a a gazdaság fejlődése, vagy adott esetben a stagnálás, vagy ha az ember realista vagy pessimista, akkor átmenetleg hanyatlás, az milyen mértékben lehet jelen 2023-ban? Az iparőzési adónál, 23-as iparőzési adózó 22-es teljesítmény alapján készítettése. És a, nem is annyira a gazdasági teljesítmény ebben az érdekes, hanem az inflációs környezet. Minél magasabb az inflációs környezet, főleg az ipari termelői árak, ahol ne felejtsük el, 40%-kal növekedtek éves hatásban idén. Tehát 40%-kal magasabbak az ipari termelői árak most, mint tavaly. Ebből következően a, a az iparüzési adó bevételt ez nyomja fölfele. Ebben nincsen gazdasági recesszió, vagy nincsen gazdasági növekedés hatása, mert ezt inkább ilyen kioltóként vettük alapul. Ez egy kicsit olyan, mint az álfa bevétel, sőt a mint az SZIA bevétel, hogy attól még, hogy a, ezek növekednek, attól még nem biztos, hogy a gazdasági növekedés van, az csak azt jelenti, hogy az infláció az magas, mert ez pörgeti fölfele a, ezeket az összegeket valamennyivel kalkuláltunk egy recessziós tényezővel a recesszió abban a szempontból érdekes hogyha sok vállalkozás van amely átmeneti könnyítést kér, akkor nyilván ő nem fogja tudni befizetni az adóját hanem halasztást kér rá vagy áttermezést kér, rá ami azt is jelenti, hogy akkor nem biztos hogy 23 be érkezik meg a teljes adóbevétel hanem 24-ben Isten lesznek olyan vállalkozások akik nem bírják csődbe mennek hát ők meg természetesen nem fognak fizetni adót ami, ami szintén problémaként jelenik meg. Ezekből a sok ismeretlenes egyenekből jön ki egy, egy várakozás adóbevételre, és hát meglátjuk majd, kb. a jövő év közepén, hogy ezek a várakozásiink, ezek mennyire igazak. Hogyan tekintsek, és ez gyakorlatilag keretes szerkezetet tesz lehetővé a beszélgetésünkben, bár már 4 perccel 9 óra, olyan tekintsek azokra a hajléktalanokra, vagy hajléktalan küllemű emberekre, ugye ez hajléktalan rasszizmus, én nagyon sok interjút készítettem földönfutó emberekkel, és ha az ember a külsejük alapján ítélte meg, akkor néha kiderült, mint a Schliemann, akiről kiderült, ugye úgy nézett ki, mint egy koldus, és valójában nem volt ő tróját találta meg, nem volt egyáltalán koldus, tehát viázni kell, hogy az ebben ne essen hajléktalan rasszizmusba. De hogyan tekintsek én azokra a talán tényleg e, e, hajléktalanokra, akik lábukat e, a, az ellentétes oldalon e, lévő széken nyugtatva alszanak a 4-6-os illamoson. Tehát, hogyha én azt kérdezem öntől, hogy apa, te mit gondolsz, nekem hogy kell viszonyulnom ahhozokhoz, az emberekhez, akiket így látok a villamoson, mert nekem furcsa, vagy félelmet keltő, vagy zavarnak engem, megfelelő rész aláhúzandó, diszkomfortos érzést okoznak, de ugyanakkor érzem, hogy nem véletlenül vannak itt számuk az elmúlt időben jelentősen meggyap... nagyobb lett és nem úgy tekintek rájuk, mint uh, uh, holttárgyakra, kövekre, amelyeket rugdosni lehet a Dunaparton, akkor ön miközben nem az apám mit válaszolna nekem? Szerintem ez fontos, hogy nekik ugyanannyi joguk van is, mint önnek, és semmivel sem több, semmivel sem kevesebb. Ezért ugyanolyan utasnak minősülnek ők a közösségi közlekedésben, ugyanúgy be kell tartanik a szabályokat, de nincsenek is kevesebb jogaik az utazáshoz, hogyha természetesen Befizeti. De ön, ha egy ilyen embert, ered. akkor rászólna, hogy vegye le a lábát, vagy ahogy egyébként nem szól rá, másokra, rájuk se szól? Hát ebbe igaza van, hogy Kérdezem, jö, ne... nyilván az utasok logikusan nem akarnak konfliktust, és ez, ez teljesen természetes, mert az is látszik, hogy sajnos egyre feszültebb a budapesti társadalom és hogy az ország, és ebből egyre több konfliktus lehet. Ön érzékel ilyen feszültséget? Igen, sajnos érzékelek. Tehát azért azt látszik, hogy, és nem véletlenül most indítunk kampányt arra, hogyha valaki úgy érzi, hogy, hogy kilátástalan, kilátástalan tűnik az élete, akkor azért még mindig van a végső megoldás előtt még néhány lépés, és ezért inkább kérjen segítséget, ezek a plakátokat helyezünk ki a, a közösségkötülekedésen, behívjuk a figyelmét az embereknek, hogyha látnak nehéz helyzetben lévő emberek, nem felejtetni a Tehát lehet, hogy tudnak valakiről, aki napok óta nem jött ki a lakásából, pedig mindig kijött, akkor van telefon, ahova lehet szólni, és, és lesz segítség, és legalább valaki rá tud nézni az érintetre. Tehát sajnos ilyet látok, sajnos vannak, ez ugye ez mindig szubjektív kérdés, de azért vannak a közösségi közlekedésben atrocitások a a, az utasok és a, és a dolgozók között, még már tetlegeség is fajult, volt olyan nem olyan régen, amikor egy villamosnak a ablakát dobták be, nem teljes nézhető, hogy mi volt ott az elkövető szándéka, de centiken múlott a nagy tragédia, ne legyen, beszéltem a járművezetővel, aki azt mondta, hogy, hogy hát pár és akkor a szeme ment volna szét, hiszen szétrebont a, a, az üveg előtte. Tehát ezek, ezek mind olyan társadalmi feszültségek, amelyek amelyek nem biztos, hogy korábban megvoltak, és persze mindig vannak olyanok, akik érthetetlen módon uh, rongálnak és, és állnak bele uh, verekedésekbe, vagy konfliktusokba, de, de minthogyha, és ezt mondom megint csak szubjektív, minthogyha ez egy kicsit most több lenne. Az nem... Rászóljunk utastársunkra, vagy nem szólunkra? Hát én azt gondolom, hogy a ha kérnek segítséget a kollégáinktól hogy tartja a lábát azt, hogy... a másik széken, rászólunk, nem szólunk rá? Ezt szerintem a én nem akarok senkitse arra biztatni, hogy konfliktusban menjen bele. Ha úgy, le, úgy érzi, hogy ezt megmeri és beleképesen, akkor nyugodtan rászólhat, senkinek sincs több joga a közösségi közlekedésen, mint önnek, vagy akár bár, bárki másnak. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Uh, nagy vitára számít, vagy arra számít, hogy lesznek viták, de gyakorlatilag csodnékül átmegy a költségvetés? Vitára számítok. Hát nyilván az ellenzék el fogja mondani a kritikáját, nem gondolnám, hogy megszavaznák, de lehet, hogy, hogy meglepődök majd a végén. Maratoni lesz? Ö, nem hiszem, hogy... Hát szerintem négy órás ez az az, az az szokott. Köszönöm a rendelkezésre. Viszont szépen. Viszont Én azt gondolom, hogy egy páratlan jó műsor készül. Tehát biztos szubjektív vagyok, ha... és nem biztos, hogy az vagyok. Örülnék, hogyha jelentkeznének emberek, akik vállalnák azt, hogy hetente kétszer vagy háromszor eljönnek ide, és beszélgetünk, amely nem váltja ki a kejfejáncsit, más lesz. Kiderül. Kísérletezés van. Feladás nincs, kísérletezés van. Telefon sincs feladva, kísérletezés van. És természetesen, akik mindehhez anyagi hátteret is képesek lennének biztosítani, erről sem mondok le. Van itt egy zárószám, ha az alatt felhívnak, akkor fölveszem a telefont. 061 12 Ha nem hívnak föl, akkor nem veszem föl. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, is. Hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Távolítemben kukat gmail.com, és akkor most indul az utolsó szám, ha akarnak, megtalálnak. Jó reggelt! Lakatos István jó Jó Jó reggelt! Uh... Még az elején kérdezted a Kis hogy ő most mennyire szigorú, vagy nem szigorú, vagy zárkozott. Szerintem az a jó szó, hogy ő egy nagyon profi technokrata. Igen. Nem az érzelmei vezérlék, viszont Így. rendkívül felkészült, és rendkívül kígattan el tudja értemesen magyarázni meg Ez pontosan van. Öröm volt hallgatni, gratulálok. Köszönöm szépen. Dörö.fiola.janos.gmail.com Amíg zene szól, Addig biztosít vagyok. 0 -8 -8 Azt mondják, hogy jobb van tenni, ma meg pihenni, ártalmasta az Azt mondják, hogy minden. Nem akarok állni. Ha futnak a percek, nem akarok állni, ha fordul a föld. Állni, ha futnak a percek, nem akarok állni, ha fordul a föld. Íróasztal mellett ülnek jó emberek. Íróasztal mellett ülnek jó emberek, jót akarnak benni. Nem vitás. Azt mondják a dolgot, nem kell úgy elsietni, mi lesz, hogyha nem jó a számítás. Hely! Jelentkezzenek, jelentkezzenek. Dörre Gmail.com és ezt azért mondom, mert most például éppen jelentkezett valaki. Jelentkezzenek, jelentkezzenek, mindenre, villamoskalauznak, támogatónak, beszélgető partnernek. A rendesen, de nem sokáig tudtam csendben ülökélni, más is erre képtelen. Hely, nem akarok állni, a futnak a percek, nem akarok állni a fordul a Föld. Nem akarok állni a, a, a fordul a Föld. Jelentkezzenek, jelentkezzenek. becsüljük meg azt az egyet, aki betelefonált. Vagy becsüljem meg. Holnap 7 óra 10-től Filippov Gábor! Jaj! 7.32-től Navracsis Tibor. Ők már vissza is jeleztek. 8.04-től Horváth Csaba. Szerintem ő még nem jelezett vissza. És 8.31-től füljes Balázs. Ő sem jelezett még vissza. De nincs okom feltételezne az ellenkezőjét. Ahogy apukám mondta, áldja meg önöket az én jó Istenem. Ő ezt így mondta, Csak nekem ez jó volt gyerekkoromban, akkor önök se találjanak benne kivetni valót.